«Кохання під час холери» Габріель Гарсія Маркес З іспанської переклав Віктор Шовкун «Цей край йде далеч незбагненно, І тут живе богиня по вінку» Леандро Діас Це було неминуче. Запах гіркого мигдалю завжди нагадував йому про нещасливе кохання. А відчував той запах доктор Ховенал Рубіно тільки-но увійшов у дім, ще огорнитий сутінню, куди його терміново викликали заради справи, одної з тих, які для нього вже давно перестали бути терміновими. Політичний емігрант Зантільських островів Херемія Десен-Тамур, інвалід війни, дитячий фотограф, і його вельми поблажливий суперник у шахах знайшов собі порятунок від мук пам'яті, надихавшись випарів ціаністого золота. Свого вже мертвого приятеля доктор Урбіно побачив на похідному розкладному ліжку, де він спав завжди. Херемія де Сентамур лежав прикритий плащем, а біля ліжка стояв табурет, і на ньому кювета, використана як посудина для випаровування отрути. На підлозі витягшись, лежав труп великого дога з білими грудьми, а біля собаки – милиці. В задушливій і неприбраній кімнаті, що правила водночас, і за спальню, і за лабораторію, тільки-но починало сіріти. Крізь відчинене вікно соталися промені світанку, але й того тьмяного світла було досить, щоб зразу помітити грізну присутність смерті. Інші вікна, які шпарини між дверима та одвірком, були законопачені ганчір'ям або затулені чорним картоном, і це побільшувало гнітючу задуху, що панувала в оселі. На заставленому пляшечками та флаконами без етикеток прилавку стояли дві облуплені цинкові кювети під звичайним ліхтарем, загорнутим у червоний папір. Третя кювета, призначена для фіксажу, була та сама, що тепер стояла біля покійника. Тут виднілися розкидані повсюди старі газети й журнали, складідні стосами негативи на фотопластинках, поламані меблі, але чиясь невтомна рука ретельно пообтирала все це від пороху. Хоча свіже повітря вже проникло сюди крізь відчинене вікно і атмосфера в кімнаті очистилась, Фахівець ще міг відчути слабке тління нещасливої любові, яка пахла гірким мигдалем. Раніше докторові Ховиналу Урбіно не раз спадало на думку, без будь-якого перечуття, що це місце не стих, де людина може померти під знаком Божої благодаті. Але плином часу він схилився до припущення, що тутешній безлад можливо відповідав якимось таємним намірам проведіння. Першими сюди з'явилися комісар поліції та зовсім юний студент, який проходив практику судової медицини у муніципальному диспансері. І це вони провітрили помешкання та прикрили труп, першим, ніж з'явився доктор Урубіну. Обидва привітали його з урочистістю, в якій цього разу було більше співчуття, ніж поваги, бо всі знали про дружні взаємини, що поєднували лікаря з Херемією Десента Муром. Видатний фахівець потис обом руки, як він щодня тиснув кожному зі своїх учнів перед початком лекції загальної клінічної медицини. А тоді пучками вказівного та великого пальців узявся за краєчок плаща, так легенько начебрав квітку, із святобливою обережністю п'ять за п'яддю відкрив усе тіло. Задобілий і скоцюрблений з розплющеними очима і синявою шкірою, покійник був зовсім голий і здавався на півсотні років старшим, аніж учора ввечері. Повіки в нього були прозорі, бородай волосся жовтаві, а на животі проступав давній рубець із грубими швами. Його торс і руки були дуже як каторжника через постійне налягання на милиці. Але слабкі ноги здавалися ніжками недолугої дитини. Доктор Ховина Лорбіно якусь мить дивився на приятеля з сумним серцем, як дуже рідко дивився на покійників за довгі роки своєї стерильної боротьби із смертю. «Боягус», – сказав він йому, адже найгірше було вже позаду. Доктор Урбіно знову накрив тіло плащем і прибрав властивого йому виразу академічної зверхності. Торік він відсвяткував 80-річчя, Офіційні ювілейні торжества тривали протягом трьох днів, і, виголошуючи подячну промову, він укотре вже втримався від спокуси оголосити, що йде на пенсію. «Часу на відпочинок матиму вдосталь, коли помру», – сказав він, – але ця можливість поки що не входить у мої плани. Хоч він дедалі гірше чув на праве вухо, й мусив спиратися на ціпокі з срібною головкою, щоб приховати тремтіння в ногах. На ньому, як і в його молоді роки, завжди був бездоганний ляний костюм, із жилетної кишеньки звисав золотий ланцюжок годинника. Борода перламутрового кольору в стилі пастера і волосся тієї самої барви ретельно пригладжене з акуратним проділом посередині. На же правдиво відбивали його вдачу. Дедалі дужче тривожили доктора Орбіно прикрі прогалини в пам'яті, і по змозі він намагався надолужувати їх роблячи записи на окремих папірцях, які зрештою геть перемішалися в усіх його кишенях, так само, як і інструменти, флакони з ліками та безліч усякої всячини, безладно складеної в туго набиту валізку. Найстарший і найуславленіший у місті лікар, він до того ж мав славу найохайнішого чоловіка. Проте його аж занадто показна вченість та не зовсім безневинна звичка здобувати вигоду зі своєї репутації – була причиною того, що любили його менше, ніж він заслуговував. Доктору Рубіно дав комісарові та практикантові кілька розпоряджень, лаконічних і точних. Робити рости не було потреби. Запах у домі достатньо свідчив про те, що смерть настала внаслідок випарів ціаністого золота, активованого в кюветі якоюсь застосовуваною в фотографії кислотою. А Херемія Десента Мур був надто обізнаний у цих справах, щоб припустити можливість нещасливого випадку. На несхвальну мовчанку комісара доктор Урбіно відповів ударом, типовим для його манери. «Не забувайте, що свідоцтво про смерть підписую я». Юний лікар не приховував розчарування. Ніколи ще не траплялося йому нагоди роздивитися на трупі наслідки дії ціаністого золота. Доктор Ховенал Рубіно здивувався, що йому досі не доводилося зустрічати цього юнака в медичній школі. Але з антської вимови студента та з того, як легко хлопець червонів, він зрозумів, що той, мабуть, прибув до міста зовсім недавно. Доктор Рубіно сказав практикантові, «Тут не бракує схиблених від кохання, який з них дасть вам таку нагоду найближчими днями». І тільки тоді він раптом збагнув, що серед безлічі відомих йому самогубств це було перше самогубство з використанням ціаністого золота, до якого призвело некохання. Щось тоді змінилось у тоні його голосу, коли він додав, звертаючись до студента. Якщо вам трапиться такий випадок, придивіться добре. В них, буває, знаходять пісок у серці. Потім заговорив до комісара так, ніби розмовляв з підлеглим. Велів йому звернутись у всі інстанції і домогтися, щоб похорон відбувся сьогодні ж увечері і без ніякого розголосу. Доктор Рубіно знав, що Херемія Десента Моржев скромно і невибагливо і зробляв набагато більше, ніж йому треба було для прожитку. Отож у якійсь шухляді мали знайтися гроші, що їх ізлишком вистачить на похорон. А якщо і не знайдуться, байдуже, сказав доктор Рубіно. Я візьму всі витрати на себе. Він наказав повідомити в газети, що фотограф помер природною смертю, хоча ця новина, мабуть, ані трохи не зацікавить їх. В разі потреби я звернуся до самого губернатора, – сказав він. Комісар поліції, служака серйозний і скромний, знав, що доскіплива ретельність знаменитого лікаря у виконанні законних формальностей дратувала навіть найближчих друзів. І був здивований, з якою легкістю доктор Урбіно перескакував через усі інстанції, аби тільки прискорити похорон. Проте він зразу відмовився говорити з архієпископом, щоб той дозволив ховати Херемію де Сентамура на християнському кладовищі. Розсердившись на себе за власну зухвалість, комісар спробував виправд... виправдатись. «Я мав на увазі те, – сказав він, – що цей чоловік жив як святий». І навіть більше, відповів доктор Рубіно. Він жив як святий безбожник. Але про це хай судить сам Господь Бог. Далеко на протилежному кінці колоніального міста забамкали дзвони Кафедрального собору, скликаючи парафіян на месу. Доктор Рубіно надів пенсне з напівопуклими скельцями та золотим переніссям, і подивився на свій вишуканий квадратної форми кишеньковий годинник, кришка якого відкривалася за допомогою пружинки. Він ризикував спинитися на урочисту відправи з нагоди трійці. У залі стояла величезна фотокамера на колесах, схожа на ті, що в громадських парках і висіла ширма тло з досить кустарним малюнком вечора над морем. Стіни були обвішені портретами дітей, знятих на пам'ятних для них дати – День народження, перше причастя, в маскарадному костюмі короля. Під час довгих вечірніх роздумів над шаховою дошкою доктор Урбіно рік за роком спостерігав, як поступово заповнювалися ці стіни портретами. І не раз із перечуттям лиха він думав, що в цій галереї випадкових портретів був зародок майбутнього міста, керованого і розбещуваного отими невідомими дітлахами. Міста, в якому не залишиться навіть попилу, від його колишньої слави. У кабінеті біля банки, з якої стриміла кілька капітанських люлюк, стояла шахівниця з недограною партією. Незважаючи на свій поспіх та похмурий настрій, доктор Урбіно не втримався від спокуси оцінити позицію. Він знав, що це партія вчорашнього вечора, бо Херемія Десентамур грав щодня і принаймні з трьома різними суперниками. Але мав звичай догравати партію до кінця і потім складав шахівницю та фігури в коробку, яку держав у шухляді письмового столу. Доктор Урбіно знав, що Херемія Десентамур грав тільки білими, а з позиції було очевидно, за чотири ходи білі неминуче мали дістати мат. Якби тут стався злочин, то ось і слід, сказав він собі. Я знаю тільки одного шахіста, здатного налаштувати таку майстерну пастку. Він не зміг би жити, якби згодом не з'ясував, чому цей незламний солдат, звичний битись до останньої краплі крові, так і не довів до кінця битви завершальної у своєму житті. О 6-й ранку, відбуваючи останній обхід, нічний сторож побачив на дверях, які виходили на вулицю, папірець із написом «Заходьте без стуку і покличте поліцію». Незабаром по тому прибув комісар зі студентом-практикантом і обидва вчинили в домі обшук. Чи не знайдуться бува докази, щоб суперечили очевидному запахові гіркого мигдалю? Але ж у ті кілька хвилин, поки лікар аналізував недокінчену шахову партію, комісар виявив у паперах, складених в шокляду, конверт, адресований доктору Віхолиналу Урбіну, і обліплений стількома сургучевими печатями, що довелося його порвати, аби витягти звідти листа. Лікар підняв чорну штору, яка затуляла вікно, щоб пропустити у кімнату більше світла. Спершу тільки окинув побіжним поглядом одинадцять аркушів, списаних по обидва боки каліграфічним почерком. А тоді прочитав перший абзац. І зрозумів, сьогодні він, мабуть, пропустить святкову відправу з нагоди трійці. Читаючи листа, він збуджено дихав, на кількох сторінках перевертався назад, щоб підхопити загублену нитку. І коли дійшов до кінця, то спізнав відчуття, ніби оце повернувся з далеких мандрів і хто зна, з нас яких давніх давень. Його пригніченість була очевидною. Попри всі зусилля опонувати себе, губи в нього посиніли, як у морця, а пальці помітно тремтіли. Коли він знову згортав аркуші листа і ховав їх до жалетної кишені. Тоді згадав про комісара та молодого лікаря і усміхнувся їм крізь туман кошмару. «Нічого особливого», – сказав він. – «Це його останнє розпорядження». То була лише напівправда, але вони повірили йому цілком. А надто, коли він наказав підняти плиту в підлозі, що виявилася незакріпленою, і там знайшли потертий записник, а в ньому код, яким відмикався замок сейфа. Грошей там було менше, ніж вони сподівалися, але їм цілком вистачило на похоронні витрати та на сплату деяких дрібних боргів непішчика. В ту мить доктор Урбіно усвідомив, що встигне прибути до церкви аж тоді, коли вже почнуть читати Євангеліє. «Це тільки втретє я пропускаю недільну службу, відколи почав пам'ятати себе», – сказав він. «Але Бог зрозуміє». Отож, доктор Рубіно вирішив затриматися ще на кілька хвилин, щоб розв'язати всі дрібні питання, хоч йому не терпілося якомога скоріш поділитися з дружиною звіряннями передсмертного листа. Він узяв на себе обов'язок попередити численних антильських емігрантів, котрі жили в місті, на випадок, якщо вони захочуть віддати останню шану тому, хто поводився як найпорядніший, найдіяльніший і найрадикальніший з них. Навіть тоді, коли стало очевидно, що і його здолало неминуче розчарування. Доктор Урбіно також збирався повідомити усіх партнерів небіжчика погрів шахи, серед яких були знамениті професіонали. Нікому невідомі любителі та й інших його приятелів менш близьких, проте може й котрий із них захоче прийти на похорон. До прочитання цього листа доктор Урбіно вважав себе найпершим серед друзів Херемії де Сентамура. Але тепер він не був непевний ні в чому. У всякому разі він надійшли вінок Гардені і на той випадок, якщо Херемія де Сентамур покаявся бодай у останню свою хвилину. Похорон мав відбутися о п'ятій, зручній у цій найжаркішій місяць час. Якщо він буде потрібен, то з 12-ї години хай його шукають за міському домі доктора Ласідеса Олівейлі, улюбленого учня, який сьогодні дає званий обід з нагоди свого срібного весілля. Після перших бурхливих років своєї професійної діяльності доктор Рубіно здобув усталену практику і повагу та славу, що не мали рівних у своїй окрузі. Він підводився з першими півнями і вже о цій ранній годині починав приймати свої таємні ліки. Бромистий калій для бадьорості духу, саліцилати проти болю в кістках у дощову погоду, краплі настояні на житніх ріжках, проти запоморочення голови, баладонну від безсоння. Він приймав те або те, що години, приймав потайки, бо протягом усього свого довго життя лікаря та професора медицини завжди був Проти будь-яких ліків від старості. Та відомо, що чужі болі терпіти легше, ніж свої. Він завжди мав тепер на похваті в кишені тампон, просякнутий камфорою, яку нюхав, коли ніхто не міг його бачити, щоб здолати страх перед проглинутою мішаниною ліків. Годину він сидів у своєму кабінеті, готуючи лекцію із загальної клініки, яку щодня від понеділка до суботи читав у медичній школі о 8 ранку. Останню таку лекцію він відбув напередодні своєї смерті. Він також уважно стежив за літературними новинками. Їх надсилав поштою його паризький книгар, а інші замовляють з Барселони книгар тутешній, хоча... Літературу іспаномовну доктор Рубіно переглядав менш пильно, ніж французьку. У всякому разі він ніколи не читав книжок уранці, а тільки протягом години після сієсти та увечері перед сном. Закінчивши готуватись до лекції, він шверть години робив у ванні дихальні вправи, стоячи біля розчиненого вікна, обличчям завжди в той бік, де співали півні, бо саме звідти надходило свіже повітря. Потім мився, давав лад бородій, фабрив вуста в атмосфері, просякнутій пахощами одоколону. Потім одягався в білий ляний костюм із жилетом, надягав на голову м'який капелюх і узував сап'янові штиблети. У 81 рік він ще зберігав легкі манери і безтурботний настрій тих років, коли повернувся з Парижа незабаром після страшної холерної епідемії. Його гладенько зачесане волосся з проділом посередині було таке ж густе, як і в молодості. Лише прибрало металевого кольору. Снідав доктор Рубіно в сімейному колі, проте за особистим режимом. Випивав настоянку з полинного цвіту проти розладу шлунка і з'їдав цілу головку часнику, обчищаючи зубок за зубчиком та ретельно пережовуючи їх разом з чорним хлібом, щоб запобігти спазмам серця. Ну а після лекції рідко не виникало якоїсь нагальної справи, пов'язані з його громадською діяльністю, чи християнським добродійництвом, чи з мистецькими або суспільними задумами. Проте обідав він майже завжди вдома, а потім відпочивав хвилин десять, сидячи на терасі патіо, слухаючи крізь сон, як під густими кронами мангових дерев співають служниці як кричать вуличні торговці та гуркучуть мотори в затоці біля портових причалів, звідки долина в запах мастила, витаючи в жаркі дні навколо будинку, мов ангел, засуджений на гниття. Потім протягом години читав книжкові новинки, насамперед романи й історичні трактати і навчав співу та французької мови домашнього папугу, який уже багато років був місцевою знаменитістю. У четвертій доктор Орбіно випивав великий глек лимонаду з льодом і вирушав на візити до хворих. Незважаючи на похилий вік, він відмовлявся приймати пацієнтів у кабінеті і далі відвідував їх удома, як робив завжди. Ще від часів, коли місто було наче великий дім, і неважко блудити було дійти пішки будь-який його кінець. Повернувшись із Європи, він став роз'їжджати у фамільному Ланду запряженому парою гнідих. Коли той екіпаж відслужив своє, замінив його на одноупряжну відкриту коляску і завжди їздив у ній, виявляючи цим цілковито зневагу до моди. Коли вже кінні екіпажі почали виходити з ужитку і єдині з них, які ще лишалися в місті, служили для катання туристів та перевезення вінків у похоронних процесіях. Хоч він і не хотів йти на пенсію, проте усвідомлював, що зверталися до нього тільки у безнадійних випадках. Та вважав, що це теж певна форма спеціалізації. Він умів поставити діагноз, лише подивившись на хворого. З кожним роком усе більше не довіряв патентованим лікам і з тривогою спостерігав, як лікарі далі частіше вдаються до хірургічного втручання. Він казав: скальпель найпереконливіший доказ краху медицини. Вважав, що коли студенту, студенти строго. Вважав, що коли судити строго, то будь-які ліки отрута, і що 70% сучасних ліків прискорюють смерть. В осякому разі, мав він звичай наголошувати на лекціях, ці нечисленні ефективні препарати, які існують, відомі лише небагатьом медикам. Від юнацького запалу він згодом перейшов на позицію, що її визначав як фаталістичний гуманізм. Кожен – хазяїн власної смерті. І єдине, що ми можемо вдіяти, коли вона нагряне – це допомогти вмирущому війти без страху і без болю. Та незважаючи на ці крайні погляди, що вже увійшли до місцевого медичного фольклору, колишні учні приходили консультуватися до нього, навіть ставши відомими фахівцями. Бо визнавали за ним те, що тоді мало назву клінічного ока. Хай там яка, доктор Урбіно завжди був лікарем дорогим, Винятковим, і, і його пацієнти жили виключно в старовинних будинках кварталу віце Королів. День у нього був розписаний так чітко, що дружина знала, куди послати по нього, коли десь пополудні виникла в цьому невідкладна потреба. Замолоду він, перш ніж повернутися додому, часто затримувався в кафе парафіяльне і там удосконалився в шахах граючи зі спільниками свого тестя та з кількома антільськими емігрантами. Але з початком нового століття доктор Рубіно перестав ходити в парафіяльне і спробував був організувати кілька національних турнірів під опікою громадського клубу. Саме у тій порі прибився до міста Херемія де Сентамур, уже із закляклими ногами і ще без фаху дитячого фотографа. Не минуло кількох місяців, як його знав уже кожен, хто вмів переставляти фігури на шахівниці, бо нікому не щастило виграти в нього, бодай, одну партію. Для доктора Ховинала Орбіна то була просто чудесна зустріч, бо на той час шахи вже перетворилися для нього на напогамовану пристрасть, а суперників, з якими він міг дати її вихід, лишилося зовсім мало. Саме завдяки йому Херемія де Сентамур став тим, ким його знали всі. Доктор Урбіно запропонував йому своє безкорисливе заступництво, зробився його повірників в усьому, навіть не завдавши собі клопоту з'ясувати, ніхто він такий, ніяк він досі жив, ні з яких безславних воїн повернувся немічним калікою. Кінець кінцем він позичив їм гроші на купівлю фотоателіє. І Херемія де Сентамур до останнього квадрільйо чесно повернув борг, почавши сплачувати його вже відтоді, як зняв першу дитину – наполохану спалахом палахом магнію. Всьому причиною були шахи. Спочатку вони грали щодня. Сідали за шахівниці осьомій, зразу після вечері. Лікар діставав належну фору з огляду на помітну перевагу суперника – але з кожним разом фора зменшувалась, аж поки вони стали грати як рівні партнери. Згодом, коли Дон Галілео Даконте відкрив у місті перший кінотеатр, Херемія Десентамур став одним з найпостійніших його відвідувачів. І гра в шахи обмежилася тими вечорами, в які не було кінопрем'єра. На цей час антильський емігрант так заприятелював із лікарем, що той навіть почав супроводжувати його в кіно але без дружини, по части тому, що в неї бракувало терпіння стежити за перебігом суперечок на складні теми, а по части з тієї причини, що лікар інтенсивно завжди відчував. Херемія де Сентамур не був доброю компанією ні для кого. Неділя в доктора Орбіно відрізнялася від інших днів. Він слухав месу в кафедральному соборі, а потім вертався додому і більше нікуди не вибирався, відпочиваючи та читаючи на терасі патіо. Зрідка їздив провідати котрогось лежачого хворого, тільки в разі крайньої потреби, і вже багато років уникав суспільних обов'язків, крім тих, яких годі було уникнути. Того дня на трійцю завдяки винятковому збігу сталися дві рідкісні події. Смерть друга – і «Срібне весілля» у знаменитого учня. Засвідчивши смерть Херемії Десентамура, доктор Урбіно хотів би зразу повернутися додому, але не зміг перебороти цікавості і змінив свій намір. Сівши в екіпаж, він похапцем переглянув передсмертного листа і наказав Кучереві вести його досить плутаним лабіринтом вулиць у старовинний квартал невільників. Це рішення настільки суперечило звичаєм доктора, що Кучер перепитав, чи не сталося якоїсь помилки. Ні, не сталося. Адресу небіжчик написав чітко, а він мав аж надто причин знати її чудово. Доктор Рубіно знову повернувся до першої сторінки і вдруге поринув у той бурхливий потік небажаних звірянь, що могли б змінити йому життя навіть у його віці, якби він зміг переконати себе, що то не маячня безнадійно хворого. Уже з раннього ранку в небі почала гостіти волога, і було хмарно та прохолодно. Але дощ навряд чи міг зібратися раніше полудня. Шукаючи якнайкоротший шлях, кучер звернув у вузькі бруковані вулички колоніального міста – і йому довелося не раз зупинятися, щоб кінь не наполохався учнів та ченців різних релігійних конгрегацій, що безладними юрмами поверталися зі святкової служби Божої. Вулиці були прикрашені паперовими гірляндами й квітами, грали музики, з балконів дивилися на святкові процесії дівчата в барвистих капелюшках та в сукнях з муслиновими шлярками. На площі перед Кафедральним собором, де з-за африканських пальм та нових ліхтарів у вигляді величезних куль ледь виглядала статуя Визволителя, утворився затор машин після того, як люди валом повалили з храму. А в статечному й гамірливому кафе Парафіяльне не залишилося жодного вільного місця. Єдиним кінним екіпажем на тих вулицях був екіпаж доктора Орбіно. І він відрізнявся від небагатьох, які лишилися в місті, своїм завжди начищеним доблизку шкіряним верхом, тільки бронзуми, щоб не роз'їдалися селітрою, металевими частинами і пофарбованими в червоний колір із золотистою обвідкою колесами і дишлями. Такі екіпажі можна бачити на свята перед Віденською оперою. Крім того… Хоча найманірніші аристократи довольнялися тим, щоб їхній кучер мав чисту сорочку, доктор Урбіно вимагав від свого, щоб той завжди вдягав ліврею з полинілого оксамиту та циліндр, як у циркового дресирувальника. Ці деталі одягу не тільки вражали анахронізмом, а були і справжніми тортурами в жаркому карибському кліматі. Хоч доктор Урбіно любив своє місто майже маніакальною любов'ю, і знав його краще, аніж будь-хто, рідко випадала йому нагода, яка раптом випала того недільного дня, щоб зважитись і заглибитись у гамірні вулички старовинного невільницького кварталу. Раз у раз кучери повертати, і кілька разів він був змушений розпитувати перехожих, аж поки йому пощастило знайти вказаний за адресою дім. Доктор Урбіно зблизька відчув важку болотяну атмосферу цих місць, Її зловісну тишу, її здотушливий сморід, що не одного безсонного досвідку доходив аж до його спальні, змішаний з пахощами жасмину в патіо, і тоді він сприймав його як перебіжний вітерець, що не мав жодного стосунку до його життя. Але цей важкий дух, колись так часто ідеалізований ностальгічними спогадами про далеку батьківщину, тепер почав перетворюватися на нестерпну реальність. Коли екіпаж підстрибував і провалювався в трясовину вулиць, де стерв'ятники билися за покидьки збойні, занесені сюди морським припливом. На відміну від кварталу віцекоролів, тут будинки були не з цегли, а з непофарбованого дерева. Побілілого від дощів та сонця, вкритих цинковою бляхою, і більшість стояли на палях, на випадок повені з відкритих стічних канав. Успадкованих від іспанців. усе тут здавалося жалюгідним і незатишним, але з брудних певничок гримила музика веселої гульні, в якій не було нічого Божественного. То бідняки по-своєму святкували трійцю. Коли нарешті вони зайшли у зазначений в адресі дім. За коляскою вже бігла зграя голих дітлахів, які реготали з театрального вбрання кучера, і той мусив пригрозити їм батогом. Доктор Урбіно, готовий до конфіденційного візиту, надто пізно зрозумів, що нема наївності небезпечнішої, ніж та, яка властива його віку. Фасад будинку без номера мало чим відрізнявся від найубогіших хіба тільки вікном, завішеним тюлевими фіранками та великими дверима, знятими з якоїсь старовинної церкви. Учерд зеленьким молоточком і тільки тоді, коли переконався, що це той дім, який вони шукають, допоміг лікареві вийти з коляски. Двері відчинилися без скрипу. За ними в сутіні стояла жінка вже не першої молодості, в усьому чорному і з червоною трояндою за вухом. Незважаючи на свій вік, а їй було не менше ніж сорок, вона зберегла гордовиту поставу молатки з золотавими жорсткими очима, з гладенько зачесаним волоссям, яке облягало голову, наче шолом із тонкої криці. Доктор Рубіно не впізнав її. Хоч кілька разів і бачив цю жінку крістоман шахових партій у фотоателіє, а колись навіть виписав їй рецепт на таблетках хіни від пропасниці. Він подав жінці руку, і вона взяла її в обидві свої не так, як для привітання, а для того, щоб допомогти йому війти в дім. У залі пахло лісом, і, здавалося, чулися шерехи листя, хоча вона була заставлена меблями та досить вишуканими речами, і все на своєму місці. Доктор Урбіно не без почуття суму пригадав антикварну крамничку в Парижі, в домі номер 26 на вулиці Монмартр, де був одного осіннього понеділка минулого століття. Жінка сіла і заговорила до нього іспанською. Тут ви у себе вдома, докторе. Я не чекала вас так скоро. Доктор Урбіно відчув себе зрадженим. Він подивився на жінку пильним поглядом, подивився на її строгу жалобу, на гідність, з якою вона переживала свої гори. І тоді зрозумів, що приїхав сюди марно. Бо знала вона куди більше, ніж він, про все те, що було сказано і доведено в передсмертному листі Херемії Десентамура. І справді. Вона була з ним за кілька годин до його смерті, як і протягом майже 20 років, коли поділяла його самотність з відданістю та покірливою ніжністю. І це можна було пояснити тільки коханню. Причому ніхто нічого не знав про їхні взаємини в цьому провинційному місті, де навіть державні таємниці були темою загального обговорення. А познайомилися вони в лікарні для подорожніх у порт Опренсі, місті, в якому вона народилась, і де він прожив свої перші дні еміграції. А через рік потому вона приїхала до нього сюди, ніби погостювати короткий час, хоча обоє знали, ніколи про це не домовляючись, що вона залишиться тут назавжди. Раз на тиждень вона прибирала і наводила ладу ательє, але навіть сусіди, схильні до найлегхіших припущень, не здогадувалися про істинну мету її відвідин. Бо, як і всі інші, вважали, що Херемія де Сентамур був калічний не тільки на ноги. Навіть сам доктор Урбіно схилявся до такої думки на підставі аргументованих медичних висновків. І він ніколи б не повірив, що його приятель має коханку – якби той сам не розповів про це в своєму листі. В усякому разі доктору нелегко було збагнути, чому двоє дорослих людей, обоє вільні, позбавлені минулого, чужі будь-яким кастовим забобонам, обрали для себе ризик забороненого кохання. Вона пояснила. Так було йому до вподоби. Крім того, таємничість у взаєминах із чоловіком, який ніколи їй цілком не належав, і з яким вона, проте, спізнала не один раптовий вибух щастя, не здавалися їй небажаною умовою. Навпаки, життя довело, що такі взаємини були, можливо, зразковими. Учора ввечері вони ходили в кіно. Кожен за свої гроші сиділи далеко один від одного, так само, як ходили туди, принаймні, двічі на місяць коли італійський емігрант Дон Галілео да Конте відкрив свій салон «Просто неба» в руїнах монастиря XVII століття. Дивилися вони фільм, знятий за книжкою, яка торік була у великій моді, і яку доктор Урбіно прочитав з болем у серці, вражений описаний там страхіттями війни. Називалася та книжка «На Західному фронті без змін». Потім вони зустрілися в фотоателіє, і вона знайшла його смутним та неуважним – і подумала, що причиною цьому тяжкі сцени кінофільму, коли поранені вмирали, лежачи в багнюці. Намагаючись його розважити, вона запропонувала зіграти партію в шахи, і він погодився, щоб зробити їй приємність. Але грав неуважно, білими фугурами, звичайно. Аж поки побачив, перш ніж це помітила вона, що через чотири ходи йому неминучий мат. І безславно здався. Отже, доктор Урбіно помилився в своєму припущенні партнером Десента Мура в тій останній партії був не генерал Хероні Марготе, як він був подумав. Але ж то блискуча партія, здивовано пробурмотів він. Вона повторила, що то чиста випадковість, а не її заслуга. Адже Херемія Десинтамури, якого вже гортав туман смерті, переставляв фігури цілком бездумно. Здавши партію, а це сталося десь о чверть на дванадцяту, бо саме замовкла музика на публічних танцях, він попросив залишити його самого. Мовляв, йому треба написати листа доктору Віховену Урбіну, якого він вважав за найшанованішу людину серед тих, кого знав, і за свого задушевного приятеля. Так він чомусь висловився, хоча поєднувала їх, власне, тільки пристрес до гри в шахи, що її обидва розуміли як змагання інтелектів, а не як науку. Тоді їй стало очевидно, що Херемія де Сентамур дійшов до кінця у своїй агонії і що жити йому лишилося рівно стільки, скільки знадобиться часу, щоб написати листа. Лікар не міг цьому повірити. «Виходить, ви знали про його намір?» – вигукнув він. «Не тільки знала», – підтвердила вона, – «а й допомагала йому долати агонію з тією самою любов'ю, з якою допомогла йому спізнати щастя. Бо агонія і жорстока тривала аж 11 місяців». «Вашим обов'язком було повідомити про його намір», – заявив лікар. Я не могла, відказала вона. Я надто його любила. Доктор Урбіно досі вважав, що вже наслухався всього на світі. Але як ніколи йому не доводилося чути нічого подібного. Та ще й висловленого так просто. Він дивився на неї. І всіма своїми п'ятьма чуттями намагався закрабувати її в пам'яті такою, якою вона була в цю мить. У чорній сукні, незворушна, наче поганська богиня, з очима змії і трояндою біля вуха. Багато років тому на пустельному пляжі в Гаїті, де обоє лежали голі після кохання. Херемія Десентамур зненацька зітхнув і промовив. «Я ніколи не буду старий». Вона зрозуміла ці слова, як рішучий намір боротися з руїнницьким впливом часу. Але коханець пояснив. Він твердо вирішив накласти на себе руки, коли йому стукне 60. 60 Херемії Десентамуру вступнуло 23 січня нинішнього року. І тоді, як останню дату, він призначив собі перед День Трійці, що була найбільшим святом у місті, присвяченому культові Святого Духа. Усе, що сталося вчора увечері, вона до найдрібніших подробиць знала заздалегідь. І вони розмовляли про це не раз, обоє віддавшись невтримному потоку днів, яких ні він, ні вона ні не могли зупинити. Херемія Десен-Тамур любив життя з безумною пристрастю. Любив море, любив кохання, любив свого собаку і любив її в міру того, як наближалася фатальна дата. Усе душ, вкидався в розпач, так наче близька смерть, була не його добровільним вибором, а не уникною долею. Коли я вчора пішла від нього, він уже був нежитець на цьому світі, сказала жінка. Вона хотіла забрати була собаку, але Херемія Десинтамор подивився, як той спить. Улігшись біля, біля милиці, сказав, попестивши йому шерсть пучками пальців. Щиро жалкою, але містер Вудро Вілсон піде зі мною. Він попросив її, щоб прив'язала собаку до ліжка, поки він писатиме листа, і вона скорилася. Але зробила фальшивий вузол, щоб пес міг від'язатися. Це був єдиний учинок непослуху, який вона виправдала бажанням згадувати хазяїна, дивлячись в сумні очі його собаки. Але доктор Рубіно урвав її розповідь, повідомивши, що собака не відв'язався. Не захотів, сказала вона. Він навіть зраділа, бо їй хотілося спогадувати мертвого коханця так, як він просив її у неї вчора ввечері. Коли відірвався на мить від листа, якого вже почав писати, і поглянувши на неї в останнє. Згадуй про мене, дивлячись на Троянду, сказав. Додому вона вернулася зразу після опівночі, лягла одягнена в ліжко й стала курити сигарету за сигаретою, припалюючи наступну від попередньої. Так чекала, поки він закінчить листа, що буде, як вона знала, довгим і нелегким. А незадовго до третьої ранку, коли почали завивати собаки, поставила гріти воду на каву, одяглася у строгу жалобу і зрізала на подвір'ї троянду що першою розпустила в досвід пелюстки. Доктор Рубіно вже якийсь час тому збагнув, наскільки неприємним буде для нього спогад про цю нерозкаяну грішницю і, як йому здалося, зрозумів причину. Лише особа, позбавлена принципів, могла так легко переживати горе. Перед тим, як він пішов від неї, вона дала йому нові докази, що його перше враження було слушне. Ні, вона не піде на похорон, бо так пообіцяла своєму коханцеві. Хоча доктору Юрбіну здавалося, ніби він вичитав протилежне в одному з абзаців листа. Ні, вона не проллє жодної сльозинки і не збирається марнувати решту своїх років, катуючи себе на повільному вогні гірких спогадів. Не збирається поховати себе, за життя шаючи собі саван між чотирьох стін, які мають звичай робити тубільні вдови. Вона продасть будинок Хримії Десента Мура, який, згідно з наведеним в передсмертному листі розпорядженим, віднині належить їй, з усім, що в ньому є, і житиме, як жила досі. Житиме, не нарікаючи на долю, посеред бідняцьких нетрищ, де була щасливою. Остання фраза знову і знову відлунювала у вухах доктора Ховинала Урбіну, коли він повертався додому. «Посеред цих бідняцьких нетріщ, То були немарні слова. Бо місто, його місто, мало в чому змінилося від давніх давен. Це було те саме жарке і сухе місто, в якому він пережив свої перші нічні страхи і спізнав самотні радощі у часи зможніння. Місто, в якому вкривалося іржею квіти та розкладалася сіль, і де за чотири століття не відбулося ані чогісінько. Понули, що повільно старіло між зів'ялих лаврів та гнилих боліт. Після раптових і бурхливих зимових злив відхідники переповнювалися і перетворювали вулиці на смердючі багновиська. Влітку невидима пилюка, їдка, мов розпечена до білого жару крейда, проникали крізь найменші шпаринки, розвихрювана ж скаженими вітрами, що зривали дахи з будинків і здіймали в повітря дітей. По суботах мулацька біднота гамірно і метушливо покидала свої картонні халупи, розкидані на берегах боліт. Вони брали з собою домашніх тварин, брали їство та питво і в радісному пориві наводняли кам'янисті пляжі колоніальних кварталів. Декотрі з найстаріших донедавна носили на собі королівське таврораба, випечене розжареним залізом на грудях. У вихідні ці люди танцювали до опаду, до смерті напивалися самогонки, втішалися вільною любов'ю в кущах кущахантільської сливи. А о півночі, з неділі на понеділок, танці закінчувалися кривавими бійками, де кожен бився проти всіх. То була та сама запальна юрба, яка в будні просочувалася на майдани та вулички старовинних кварталів, де торгували в крамничках усім, що тільки можна було купити й продати. І наповнювали мертве місто шалом людського ярмарку і пахощами смаженої риби. Новим життям. Здобуття незалежності від іспанського панування, а потім скасування рабства сприяли прискоренню почесного занепаду, в умовах якого народився і виріс доктор Ховенал Урбіно. Знамениті старовинні роди скніли в стиші своїх облуплених палаців. У дрімучих лабіринтах вузьких брукованих вулич, вулиць таких зручних у часи, коли раз у раз спалахували війни або висаджувалися з моря пірати, звисала з балконів трава, Тріскалися вимуровані з каменю і вапна стіни навіть найдоглянутіших особняків. А єдиною ознакою життя десь у другій пополудні під час сієсти було мляве бренькання фортепіано в якому-небудь домі. В тих будинках у прохолодних, просякнутих запахом ладану спальнях жінки ховалися від сонця, як від ганебної зарази. І навіть під час заутрені прикривали обличчя мантильєю. Якщо вони кохали, то повільно, мовби через силу, під постійним страхом зловісних передвість. І життя здавалося їм нескінченним. На смерканні, у ті гнітючі хвилини, коли людина готується перейти з одного стану в інший, з боліт підіймалися хмари, хмари кровожерливих москитів, а солодкаві теплі випари людських екскрементів збуджували в душах смуток і певність що смерть зовсім близько. Бо, по суті, життя колоніального міста, яке молодий ховенал Лурбіно любив ідеалізувати в своїх тужних паризьких спогадах, на той час перетворилося в чисту ілюзію пам'яті. У XVIII столітті комерція тут процвітала, як ніде на узбережжі Карибського моря. І то насамперед завдяки невдячному привілею бути найбільшим на всю Америку ринком чорних африканських рабів. Крім того, тут була майже постійна резиденція віце-королів Нового Королівства Гранади, які воліли правити країною, живучи на узбережжі Світового океану, а не в далекій та холодній столиці, де століттями сіялася мряка, порушуючи їм усяке відчуття реальності. Кілька разів на рік у гавані збирали ескадру галеонів, навантажених товарами з потосі, з кіто, з варакруса, і в ті часи місто переживало годину своєї слави. У п'ятницю 8 червня 1708 року о четвертій пополудні Галеон Сан-Хосе, який щойно знявся з якоря курсом на кадіс, із вантажем коштовного каміння та дорогоцінних металів на суму в півмільйона мільйонів тодішніх песо, пішов на дно біля самого входу в гавань, потоплений залпами англійської ескадри. І тепер, через два століття, його досі не підняли на поверхню казкове багатство, що лежало десь між коралевих рифів під наглядом капітана, чий труп плавав навстоячки біля штурвала, історики мали зазвичай згадувати як символ міста, що затонуло в спогадах. На протилежному березі затоки розкинувся житловий район Ламанга, де будинок доктора Орбіно стояв ніби в іншому часі – великий і прохолодний, з одним тільки поверхом, прикрашений портиком доричних колон на зовнішній терасі, яка височіла над гаваню, цим стамком міазмів, заповненим рештками корабельних аварій. Підлога в домі відхідних дверей до кухні була вистелена білими та чорними плитками у вигляді шахівниці. І це часто пояснювали головною пристрастю доктора Орбіно, Забуваючи, що то була слабкість, притаманна всім виконавцям будівельних робіт каталанського походження, які на початку століття спорудили цей квартал для скоробагатьків. Простора з дуже високою, як і в цьому домі, стелею, з шістьма вікнами в людський зріст, що виходили на вулицю, зала була відокремлена від їдальні величезними вітражними дверима у старовинному стилі де були зображені виноградні лози з важкими гронами та дівчата в бронзовому лісі, яких зваблювали, граючи на сопілках фавни. Меблі для прийомів, серед них і маєтниковий годинник, що скидався на живого вартового, були всі англійського виробництва кінця XIX століття. Зі стилі звисали світильники з гірського кришталю, і повсюди виднілися севрські чаші та вази й алебастрові статуетки із зображенням поганських іделій. Але в інших кімнатах будинку не було такого тісного єднання з Європою. Тут у переміж з віденцькими шезлонгами стояли плетені з лози крісла та обтягнуті шкірою табурети – вироби місцевих ремісників. У спальнях, крім ліжок, були ще чудові гамаки Сан-Хасінто з барвистими торочками на краях, прикрашені ім'ям хазяїна у вигаптуваних шовком готичних літерах. Приміщення поряд з'їдальнею спочатку було призначене для урочистих вечер. Згодом пристосували під невеличку музичну залу, де відбувалися концерти у вузькому колі, коли гостям доктора Урбіну були знамениті виконавці. Щоб забезпечити в кімнаті цілковиту тишу, плиточну підлогу накрили турецькими килимами, купленими на всесвітній виставці в Парижі. Був тут патефон найновішої моделі поруч Етажерка з акуратно впорядкованими платівками. А в одному з кутків стояло фортепіано, накрито манільською шаллю, на якому доктор Ховина Лубіно не грав уже багато років. Вся обстанова будинку свідчила про тверезий глузд і статечність господині, чиї ноги твердо стояли на землі. Втім, не так ніде так не відчувалися тієї атмосфери врочистої акуратності, як у бібліотеці що була святилищем доктора Орбіно, доти, доки його не здолала старість. Там, навколо успадкованого від батька горіхового письмового столу, там яких шкіряних крісел, він звелів розмістити по всіх стінах і навіть на вікнах засклені полиці, пороставляв у бездоганному порядку, в якому було щось від безуму, три тисячі однаковісіньких книг, оправлених у хром, і позначених на спинці його золотими ініціалами. На відміну від інших кімнат, відданих на поталу уркотнечі та важкому повітрю спорту, в бібліотеці завжди панувала атмосфера таємничості і запах монастиря. Народжені і виховані під Антільським забобоном, тримати двері й вікна відчиненими, щоб туди заходила свіжість, якої насправді не існувало, доктор Орбіно та його дружина – Спочатку почували себе негараздо зачиненому домі. Та кінець кінцем вони переконалися в слушності римського засобу проти спеки, який полягав у тому, щоб у задушливі серпневі дні не відчиняти вікна, тоді з вулиці не проникає розпечене повітря, а розчахувати двері і вікна навстіж тільки коли повіє прохолодний нічний вітерець. Відтоді будинок доктора Орбіно став найпрохолоднішим, з усіх, що пеклися під нещадним сонцем ламанги, і було справжньою втіхою відпочивати під час сієсти в сутіні спалень, а увечері сидіти під портиком і дивитися, як пропливають вантажні судна з Нового Орлеана, важкі і задимлені, та колісні річкові пароплави з яскраво освітленими палубами, які промували струнями, струменями музики смердючі купи покидьків, що громадилися на берегах затоки. Їхній такий дім був найліпше захищений від грудня до березня, коли північні пасати зривались дахи і всю ніч кружляли навколо дому, наче голодні вовки, шукаючи шпаринки, через яку можна було проскочити. Звичайно, ніхто й на думці не покладав, що подружне життя, вимурване на таких надійних підвалинах, може виявитись нещасливим. А там як а доктор Урбіно справді почував себе нещасливим того ранку, коли незадовго до 10-ї повернувся додому, глибоко схвильований двома візитами, через які він пропустив богослужіння з нагоди трійці, і які до того ж загрожували внести в його життя круті зміни у віці, коли воно здається уже прожитим. Він збирався проспати, час сієсти мертвим сном, аж поки настане пора йти на ювілейний обід до доктора Ласідеса Олівельгі. Але побачив, що вся прислуга в домі метушиця, намагаючись упіймати попугу, який злетів на найвищу гілку мангового дерева, коли його витягли з клітки, щоб підрізати крила. Той попуга майже не мав пір'я і був, можна сказати, схиблений. Він ніколи не розмовляв, коли до нього озивались. Зате починав базікати в найнесподіваніші моменти. І тоді виявляв такий тверезий глузд, який нечасто зустрінеш у людей. Видрес його сам доктор Урбіно, і завдяки цьому він здобув привілеї, яких в родині ніхто ніколи не мав. Навіть діти, коли ще були маленькі. Папуга жив у домі вже понад 20 років, а скільки він прожив до того, ніхто не знав. Щодня після сієсти доктор Урбіно сідав з ним на терасі патіо, де було найпрохолодніше місце в домі, і виявляв справжні чудеса педагогічного хисту, аж поки в папуга навчився розмовляти по-французькому не гірше паризького академіка. Потім з лукавства притаманного навіть глибокій побожності він навчив його співати месу латиною та проказувати кілька вибраних уривків з Євангелія від Матвія. Ще він домагався, аби папуга механічно завчив чотири арифметичні дії, але в цьому він зазнав невдачі. В одну з останніх подорожей до Європи він купив грамофон з трубою та багато платівок. І модної музики, і музики своїх улюблених композиторів-класиків. День у день протягом кількох місяців примушував він папугу слухати пісні Вети Жильбер та Ірістіда Брюана якими захоплювалася вся Франція в минулому столітті, аж поки учень затвердив усе на пам'ять. Ті пісні, які чув у виконанні вети, він співав жіночим голосом, а Брюанові тенором, після чого гучно реготав, досконало відтворюючи регіт слух, що ним вони супроводжували виконання папугою французьких пісень. Слава про високі таланти і дотепність цього папуги поширилась так далеко, що відвідати його іноді просили дозволу визначні гості, які приїздили з глибини країни на річкових пароплавах. А одного разу англійські туристи з тих багатьох, котрі свого часу подорожували на бананових суднах із Нового Орлеана, намагалися купити його, пропонуючи будь-яку ціну. А проте... Днем його справжньої слави став той, коли в дім доктора Орбіно прийшли президент республіки Дон Марко Фідель Суарес та всі його міністри уряду. В цілковитому складі, щоб переконатися, чи правду розповідають про його дивовижні здібності. Вони з'явилися десь о третій пополудні, задихаючись у сукняних жилетах та сюртуках, яких не знімали всі три дні свого офіційного візиту під розжареним серпневим небом, і довелося їм піти, так і не погамувавши цікавості, бо папуга не захотів сказати навіть самій дзьоб, незважаючи на розпачливі умовляння, погрози і прилюдну ганьбу доктора Урбіну, бо то він мав зухвалість запросити таких почесних гостей, знехтувавши мудрі застереження дружини. Але папуга зберіг своє привілейоване становище навіть після тієї історичної нахабної витівки, і це стало очевидним доказом недоторканності його священних прав. Жодному іншому живому створінню не було дозволено жити в домі, крім земляної черепахи, яка з'явилася на кухні після трьох-чотирьох років відсутності, коли всі думали, що вона пропала на віки. Але до неї ставились не як до живої істоти, а скоріш як до речового амулету на щастя, про який ніколи невідомо, де він лежить. Доктор Рубіно не бажав признатися, що ненавидить тварин і свою відразу прикривав найрізноманітнішими науково-подібними теревенями та філософічними аргументами, які переконували багатьох, проте не його дружину. Казав, що ті, хто надмірно любить тварин, здатні на звірячі жорстокості щодо людей. Казав, що собаки не віддані, а раболіпні, що коти – підлизи і зрадники, що повічі – оповісники смерті що папуги вакамає не більш як зайві орнаментальні прикраси, що кролі схильні до жабності, а мавпи до сластолюбства, і що півні – птиця проклята, бо з їхньою участю святий апостол тричі зрікся Христа. Навпаки, Фермінодаса, Даса, його дружина, який на той час випевнула 72 роки, і вона вже втратила свою легку, як усарний ходу, до безуму захоплювалася тропічними квітами та домашніми тваринами. І на початку шлюбного життя скористалася правом кохання, щоб завести вдома набагато більше живих створінь, ніж міг порадити здоровий глуст. Першими вона завела трьох далмацьких догів, названих іменами римських імператорів, що влаштовували між собою люті бійки за прихильність суки, яка робила честь кличці Месаліна, бо не встигла народити Дев'ятьох щенят, як уже зачинала в черві, десятьох інших. Потім з'явилися коти, абісінські, з орлиним профілем і звичками фараонів, косок сіамські, перські палацові з оранжевими очима, які шастали по альковах, наче примарній тіні, і порушували нічну тишу пронизливими зойками своїх любовних шабашів. Прив'язаний за стан до мангового дерева, кілька років жив у патіо Амазонській, у Єстіті, який викликав до себе певне співчуття, бо його скорбне личко дуже скидалося на обличчя архієпископа Обдульо Іарея, І він мав ті самі правдиві очі і так само промовисто жестикулював руками. Але Ферміна Даса мусила розлучитися з ним. Не через це, а через його погану звичку. Втішатися в присутності дам. В клітках, які висіли в коридорах, були усі різновитих гватемальських птахів. Були віщини бугаї і болотні чаплі з довгими жовтими лапами. Було там оленятко, що встромляло голову у вікна і поїдало антурії у вазонах. Незадовго до останньої з громадянських воїн, коли вперше пройшла чутка про можливий візит папи Римського, привезли з гватемали райського птаха, але майже зразу відправили назад на батьківщину. Коли стало відомо, що звістка про відвідини найсвятішого отця була брехливою чуткою, яку уряд розповсюдив, щоб настрашити змовників риб лібералів. Іншого разу на шхуні контрабандистів із Кюрасао купили шість пахучих воронів у дретяній клітці, таких достоту Фермінадаса мала в батьківському домі, коли була дівчинкою, і тепер їй захотілося їх мати у власній господі. Але ніхто не зміг витримати постійного махання крильми, від якого в домі струменіли пахощі, аж надто схожі на запад кладовищенських вінків. Держали вони також чотириметрову анаконду, яка щоночі виповзала на лови і своїм сичанням тривожила темряву спалень, хоча завдяки їй вони домоглися, чого хотіли, щоб її згубний подих розполохав кажанів, саламандр і шкідливих комах безліч різновидів, які набивалися в дім протягом дощових місяців. Доктор Ховенал Рубінов, край заклопотаний тоді своїми професійними обов'язками і безліч громадських та культурних проєктів, утішався певністю, що в оточенні стількох твар... бридких тварюк його дружина, з жінок Карибського збережжя, почуває себе щасливою. Але одного дощового вечора, наприкінці веснажливого трудового дня, він побачив у домі жахливий розгром. І це відразу повернуло його до реальності. Починаючи від вітальні, скільки сягало око, валялися мертві тварини, плаваючи в скалюжах крові. Служниці повилазили на стільці і не знали, що їм робити. Вони досі не опам'яталися від страху. А сталося те що одна з німецьких вівчарок раптово сказилася, і в нападі шало роздерла всіх звірів будь-якої породи, що траплялися їй на шляху, аж поки садівник сусіднього дому набрався духу перестріти оскаженілого пса і зарубав його мечети. Ніхто не знав, скількох він устиг покусати або заразити своєю зеленою піною, і тому доктор Урбіно звелів побивати тих тварин, які лишилися живі, а трупи спалити на пустиріщі і звернувся у госпіталь «Милосердя» з проханням провести повну дезінфекцію в будинку знизу до гори. Єдиний, кому пощастило врятуватися, бо просто ніхто не згадав про нього, був той самий самець черепахи «Морокоїо» талісман «Щастя». Ферміна Даса вперше визнала слушність чоловіка у справі, яка стосувалась домашнього господарства і протягом довгого часу остерігалась навіть згадувати про тварин. Вона вдовольнялася, роздивляючись корольор... корольорові гравюри природничої історії Карла Ліннея, які звеліла оправити в рами і розвішати на стінах вітальні. І, можливо, б кінець кінцем втратила б усяку надію знову побачити в домі живу істоту, якби одного ранку злодії не виламали вікно у ванній кімнаті і не поцупили срібний сервіз, спадкований ще з п'ятого покоління. Доктор Урбіно навісив на кільця вікон подвійні замки, поставив із середини на кожній двері по залізному засуву найцінніші речі поскладав у сейф і набув пізньої солдатської звички спати з револьвером під подушкою. Але на відріз відмовився купувати сторожового пса, чи з прививкою проти сказу, чи без неї чи то посадженого на ланцюг, чи ні. Хай би навіть злодії обібрали його до нитки. «В цьому домі однині не оселиться жодна жива істота, яка не розмовляє людською мовою», – рішуче заявив він. Доктор Урбіно сказав цю фразу, щоб покласти край сподіванням дружини, яка знову загорілася бажанням завести собаку. І, звичайно, навіть уявити собі не міг, що це поквапне узагальнення коштуватиме йому життя. Фірміна Даса, чия жорстка вдача з руками стала гнучкішою, на люту схопилася за необачні слова чоловіка, і після кількох місяців, після крадіжки, в домі знову пішла на шхуну з Кюрасау і купила королівського папугу з пара мір... мірібо, який умів лише лаятись по матроському. Але вимовляв ті матюки таким людським голосом, що цілком виправдовував свою надмірну ціну в 12 сентаво. То був папуга доброї породи, легше, ніж здавався, з жовтою головою та чорним язиком. Тільки цим і відрізнявся від манглієвих папуг, які не забалакають хоч би ти луснув, навчаючи їх. Доктор Рубіно вмів програвати з гідністю і відступив перед хитрощами дружини, сам дивуючись, що з такою втіхою стежить за успіхами папуги, якому служниці не давали спокою. Дощовими вечорами, а папуга любив, коли в нього намукало пір'я, язик у нього розв'язувався, і він вимовляв старовинні фрази, яких не міг навчитися вдома. І це давало привід думати, що він значно старший, аніж здавався. Останній внутрішній опір лікаря розвіявся тієї ночі, коли злодії вдруге спробували забратись у дім крізь слухове віконце на асотеї, а попуга сполохав їх, загавкавши по собачому. Навіть справжній песник згавкав би краще, а потім, заволавши злодюги, злодюги. А були вельми корисні знання, яких він набув невдомі своїх останніх господарів. Саме тоді доктор Ховенна Лурбіно став опікуватися папугою і звелів зробити під манговим деревом сідало з посудиною на воду та годівницею, куди клали стигли банани, а ще перекладену для крутіння. Від грудня до березня, коли ночі ставали холодніші, а північні вітри приносили справжню негоду. Папуху брали на ніч до спальні, прикриваючи клітку ковдрою, хоча доктор Урбіно мав підозру, що його хронічний сап може становити небезпеку для дихання людей. Протягом багатьох років йому підрізали пір'я на крилах, випускали його на волю, і він розгулював, скільки хотів, своєю клишоногою ходою старого кавалериста. Але одного дня заходився робити акробатичні вправи на бантинах у кухні, і упав у гарячу юшку, репетуючи своєю матроською тарабарщиною щось подібне до «Рятуйся хто куди». Проте невдасі вельми пощастило, бо кухарка виловила його ополоником ще живого, хоча уж шпареного і безпір'я. Відтоді його не випускали з клітки навіть у день, незважаючи на поширений забобон, що замкнені в клітці папуги, забувають, чого їх навчено і випускали його звідти лише о четвертій, коли спадала полуднева спека, щоб віднести на терасу Патіо на урок до доктора Урбіну. Ніхто вчасно не зауважив, що крила в нього відросли, і тільки цього ранку вирішили їх підрізати. Проте він вирвався з рук і злетів на гілку мангового дерева. Ось уже три години намагалися схопити його і марно, Служниці, яким допомагали інші служниці з сусідських будинків, подавалися до всіх видів обману, аби змусити його спуститись нижче. Та він уперто сидів собі на своїй гілці, регочучи і викрикуючи «Хай живе ліберальна партія! Хай живе ліберальна партія! Ростоди її так!» Зухвалий крик, який недавно коштував життя чотирьом, чи їх було навіть більше, веселим п'яничкам доктор Урбіно ледве розглядів папугу в густому листі і спробував умовити його спуститись, забалакавши до нього по-іспанському і по-французькому, а потім і латиною. Папуга відповів йому тими самими мовами, з тим самим пафосом, але з місця не зрушив. Знаючи, що ніхто не зможе переконати його по-доброму, доктор Урбіно звелів, щоб покликали на допомогу пожежників, які були його останнім винаходом у середні громадської діяльності. Річ у тім, що донедавно пожежі гасилися добровольцями, які приставляли до охопленого вогнем будинку драбини мулярів і заливали полум'я водою з відр, принесених звідки мога. І таке гасіння створювало неймовірний безлад, завдаючи більше збитків, аніж сама пожежа. Але з минулого року, завдяки складченні, організованій Товариством громадських удосконалень, де Ховина Лорбіно був почесним головою, в місті з'явився підрозділ пожежників-професіоналів, що мали у своєму розпорядженні вагові цистерну з сиреною та дзвоном і два шланги з помпами високого тиску. Пожежники були в такій моді, що коли церковні дзвони починали бити на сполох, у школах припиняли уроки, і діти бігли дивитись, як вони змагаються з вогнем. Спочатку вони тільки це й робили. Але доктор Рубіно розповів оцям міста, що бачив у Гамбурзі, як пожежники врятували малого хлопця, знайшовши його майже замерзлого в влюху після снігопаду, який тривав три дні. Він також бачив, як на одній з вузеньких вуличок Неаполя вони спустили з десятого поверху мерця в труні, бо сходи в тому домі були надто покручені, і родичі не змогли б винести покійника на двір. Отоді місцеві пожежники навчилися надавати інші послуги, в яких виникала потреба. Скажімо, виламували забки або вбивали отруєних змій, і медична школа організувала для них спеціальний курс лекцій про першу допомогу при не надто тяжких нещасливих випадках. Отож, було цілком доречно попросити в них цієї послуги зняти з дерева папугу, відзначеного не меншими талантами, ніж кабальєро. «Попросіть їх від мого імені», – сказав доктор Рубіно і пішов до спальні перевтягтися до святкового обіду. Бо насправді приголомшений листом Херемії Десента Мура, він у тумиті відчував цілковиту байдужість до долі вченого папуги. Ферміна Даса надягла й вільну шовкову сукню, завужену на стегнах, наділа намисто з натуральних перлів, обкрутивши його навкруг шиї шість разів великими неоднаковими кільцями. І взула атласні черевички на високих підборах, щоб в них ходила тільки з нагоди дуже урочистих подій, бо роки вже не дозволяли їй зловживати такими речами. Це модне вбрання, наче й не дуже пасувало статечній бабусі, але воно вельми личило до її кістлявого тіла, до сітиндітного і стрункового, до гнучких без жодної старечої плями рук, до волосся із синяво-сталевим відтінком, навскоси підрізаного на рівні щік. Єдине, що в ній лишилось від весільного протрета, це прозорі мигдалеві очі й природжена погорда. Але хоч вік і забрав у неї чимало переваг, вона зберегла силу характеру і надолужувала втрачене пильною увагою до своєї особи. У цьому вбранні вона почувалася добре. Далеко в минулому лишилися часи залізних корсетів, туго стягнутих шнурів ковуталій, стегон піднятих за допомоги всіляких матеріальних пристосувань. Визволене тіло вільно дихало і показувало себе таким, яким воно є, навіть у 72 роки. Доктор Урбіно побачив її за туалетним столиком. Сидячи під лопатями електричного вентилятора, які повільно обертались, вона надягала капелюшок, прикрашений фіалками з фетру. Спальня була простора й світла, з англійським ліжком, захищеним проти москітної сіткою, з рожевими вічками. Два відкриті вікна виходили в патіо, де росли дерева і звідки долинало сюршанні цикад, розтривожених передчуттям близького дощу. Ще відколи вони повернулися з весільної подорожі, Ферміна Даса взяла собі зазвичай підбирати чоловікові одяг відповідно до сезону та нагоди і акуратно складати увечері на стілець, щоб уранці він знайшов усе на поготові, коли вийде з ванної. Вона вже не пам'ятала, відколи стала допомагати йому вдягатись, а потім взагалі вдягати його, добре розуміючи, що почала робити це з любові. А десь років п'ять тому була змушена робити це так чи так, бо сам він уже не міг одягатися. Нещодавно вони відзначили золоте весілля і жодної хвилини не могли прожити одне без одного чи не думати одне про одного, хоча усвідомлювали це дедалі менше в міру того, як насувалася старість. Ні він, ні вона не сказали б, напевне, чи така взаємозалежність спиралася на любов чи на міркування зручності. Але вони ніколи не запитували себе про це, поклавши руку на серце, бо обидва від самого початку воліли не знати відповіді. Поступово вона відкривала, що чоловікова хода стає непевною, а його настрій піддається різким змінам, що в пам'яті у нього виникають провали, а десь недавно він набув звички схлипувати уві вісні. Проте дивилась вона на це не як на тривожні ознаки згубної іржі, а як на щасливе повернення до дитинства. Через те в її очах він був не дідом, а старечою дитиною, і ця самоомана була даром провидіння для обох, бо вбезпечувала їх від жалості. І ще одне варто відзначити: життя для них могло б скластися значно легше, якби обоє вчасно збагнули що в подружніх заєминах легше пережити великі катастрофи, аніж дрібні буденні прикрощі. Та якось вони чогось і навчалися спільно. Того, що мудрість навідує нас тоді, коли лихові вже годі зарадити. Протягом багатьох років Ферміна Даса, згнітивши серце, терпіла веселі пробудження чоловіка. Вона розпачливо чіплялася за останні ниті сну, боячись ставати перед фатальною неминучістю нового ранку з його зловісними прикметами. Тим часом, як він пробуджувався зі щасливою невинністю немовляти. Кожен новий день обіцяв йому нову радість відчувати себе живим. Вона чула, як він прокидався з першими півнями, і першим знаком його життя був кашель. Невиразний, майже безгучний, і, здавалося, він підкахикує так зумисне, щоб вона прокинулася. Чула, як він бурчить, тільки для того, щоб потривожити її, поки шукає навпомацки пантофлі, які зазвичай стояли там, де й завжди, біля самого ліжка. Чула, що він пішов до ванної, спотикаючись у темряві. Протягом години, поки він сидів у кабінеті, вона засинала знову, але тут він повертався до спальні вдягатися, все ще не вмикаючи світла. Якось під час однієї салонної світської гри доктора Орбіна попросили дати самому собі означення. І він сказав, я чоловік, який одягається в темряві. Вона все чула, глибоко переконана, що ті шерехи та стуки не є конче необхідними. І він стукає та шарудить навмисне, хоч і вдає протилежне. Зрештою, і вона не спала, а проте вдавала ніби спить. Причини, які рухали його поведінкою, були очевидні. Ніколи він так не потребував її, живу і розважливу, як у ці хвилини неспокою. Ніхто не вмів спати з такою невимушеністю, як вона, лежачи в позі танцю затуливши чоло долонею. І як же вона дратувалася, якщо їй заважали вдавати, ніби вона спить, коли насправді вже не спала? Доктор Орбіно знав, що вона вловлює найменший шерех, який він спричиняє. І, по суті, вдячна йому за привід скласти провину за своє пробудження о п'ятій ранку на нього. Це справді було так. І в тих рідкісних випадках, коли йому доводилося мацати в темряві, Бо він не знаходив Пантофель на звичному місці. Вона зненацька озивалася сонним голосом. Ти залишив їх учора у ванній, а тоді, уже звичайним і вкрай роздратованим, додавала. Найбільшим нещастям у цьому домі є те, що тут не дають поспати. І, повернувшись у ліжку, вмикала світло без найменшої жалості до себе. щаслива що сьогодні здобула свою першу перемогу. По суті, це була гра, в якій брали участь у граміфічна Гра і зла, але водночас приємна, одна з небагатьох небезпечних утіг одомашненого кохання. Але саме одна з таких буденних розваг закінчилася тим, що 30 років спільного життя мало не пішли прахом, коли одного ранку у Ванні не виявилось мила. Усе почалося диво просто. Доктор Хвенел Рубіно повернувся до спальні, тоді він щемився без сторонньої допомоги, і почав одягатись, не вмикаючи світла. Вона, як і завжди о цій годині, перебувала в тому стані, в якому людина ще не народилась на світ. Очі заплющені, дихання слабке, рука в позі того священного танцю покладена на голову. Але, звичайно, був тільки напівсон, і доктор Рубіно це знав. Він довго шародів у темряві накрохмалиною ляною білизною, а тоді озвався сам до себе. Тоді вона зовсім прокинулася, згадала і розлютилася проти всього світу, бо таки справді забула покласти у ванну новий брусок мила. Помітила свій недогляд три дні тому, коли вже стояла під душами, подумала, що потім треба буде покласти мило, але забула про це аж до наступного дня. Ще через день подумала про те саме. Насправді, не минуло тижні, як він це заявив, щоб побільшити її провину. Але три непрощених дні так збігло, і з люттю, усвідомивши, що її спіймали на гарячому, вона геть утратила самовладання. Як завжди, захищатись не стала, а сама перейшла в напад. «Я всі ці дні милася!» – крикнула, не тямлячи себе від гніву. – І мила завжди було!» Хоч він аж занадто добре знав її методи війни, цього разу терпіти не захотів. Під якимсь професійним приводом переселився до інтернату при госпіталі Милосерді і додому з'являвся тільки переодягнутися пополудні перед лікарськими візитами. Вона зачинялась на кухні, коли чула, що він іде, видаючи, ніби щось там робить, і не виходила, аж поки з вулиці долинало цукання копит, запряженого в кабріолет коня. Протягом трьох наступних місяців, щоразу, як вони намагалися полагодити чвару, їм щастило тільки роздмухати полум'я. Він не виявляв наміру повернутися додому, а вона не хотіла визнати, що в Ані не було мила, і не бажала прийняти його, поки він не зізнається, щоб зумисне збрехав, аби зробити їй прикрість. Той випадок, зрозуміло, дав їм нагоду пригадати багато інших дрібних сварок, що відбувалися протягом багатьох інших неспокійних ранків. Одні кривди вели за собою інші, роз'ятрювали задавнені рани і обоє злякалися, поставлені перед гнітючим відкриттям. За стільки років подружньої битви вони тільки те й робили, що накопичували в душах злість. Він запропонував піти удвох на відверту сповідь до самого сеньора архієпископа. Якщо буде треба, нехай, мовляв, господь, як останній верховний суддія, вирішить, було чи не було мило у мильниці ванної. Тоді вона завжди така стримана, геть утратила самовладання і заволала. Цей вигук потім увійшов в історію. До сраки сеньора архієпископа! Ця непристойна лайка похитнула підвалини міста, дала поживу для небелиць, які нелегко було спростувати, і збагатила місцевий фольклор, будучи покладена на мелодії з однієї сарсуали, архієпископа шанованого до сраки. Відчувши, що перейшла межу, Ферміна Даса не стала чекати, коли чоловік у відповідь завдасть ударок а пригрозила, що сама переселиться в батьківський дім, який досі належав їй, хоч і відданий у оренду, різним громадським установам. То не була поста похвальба. Вона справді не готувалася піти, байдуже до публічного скандалу. І чоловік схаменувся вчасно. У нього не стало мужності до кінця боротися з її примхою, і він поступився. Не в тому розумінні, що визнав наявність мила у ванні, бо то обозначало піти проти істини. Він тільки знову став жити в одному з дружиною домі, але спали вони в різних кімнатах і не озивалися одне до одного. Навіть тоді, коли разом їли, при чому навчилися виходити зі становища з великою спритністю. Все переказували через дітей з кінця в кінець столу, і ті навіть не здогадувалися, що батьки не розмовляють між собою. У кабінеті ванної не було, але проблему в шародіння шародінні було розв'язано, бо тепер він приходив митися лише після того, як приготує лекцію і вживав усіх застережливих заходів, щоб не розбудити дружину. Зате увечері вони не раз приходили до ванної водночас і чекали черги, щоб почистити зуби перед сном. Через чотири місяці такого життя він якось приліг на подружнє ліжко почитати, як не раз траплялося, поки вона була у ванні, і заснув. Вона стала вкладатися з умисною необережністю, щоб він прокинувся і пішов. Він справді напівпрокинувся, але замість устати, погасив нічник і зручніше вмостився на подушці. Тоді вона стала термосити його за плече, нагадуючи, що він повинен іти спати до кабінету. Але доктор Рубіно знову почув себе так добре на прадідівській пуховій перині, що визнав за краще здатись. Залиш мене тут», – попросив він. «Було мило у ванні. Згадуючи про той випадок уже на порозі старості, ні він, ні вона не могли повірити в приголомшливу істину. Що та пересварка з нікчемного приводу була найсерйознішою суперечкою за півстоліття їхнього спільного життя, і єдиною, що спонукала обох зректися своїх упереджень і почати жити інакше. Навіть коли обоє стали старі й сумирні, вони острігалися згадувати про ту історію, бо ледь зарубцьовані рани починали кровоточити, наче втворилися тільки вчора. Він був перший чоловік, який мучився так близько від неї, що вона все чула. Сталося це увечері в каюті корабля, що плив до Франції під час їхньої весільної подорожі, коли вона лежала геть змучена морською хворобою, і дзюркіт його потужного, як у коня, струменя здався їй таким ладним, що її опанував моторошний страх перед неминучими муками першої шлюбної ночі. Цей спогад часто оживав її пам'яті в міру того, як кроки послаблювали струмінь, Бо вона ніяк не могла змиритися, що після нього краївні тазу лишалися завжди мокрі. Доктор Урбіно намагався переконати дружину, вдаючись до аргументів, легко зрозумілих кожному, хто захотів би їх зрозуміти, що те лихо щодня траплялося не з його необачності, як вона вперто твердила, а з чисто фізіологічних причин. За молодого його струмінь був такий різкий і точний, що в коледжі він не раз здобував перший приз у змаганнях на влучність при наповнюванні пляшок. Але з віком струмінь не тільки ослаб, а й став кусувати, розпадатись на окремі цівки і зрештою перетворився на химерний фонтан, яким стало неможливо управляти, хоч як силкувався він спрямувати його в одну точку. Унітаз, мабуть, винайшов той, хто не мав найменшого уявлення про чоловіків», – казав доктору Рубіно. Дбаючи про домашній мир, він робив те, що не так гнітило його, як принижувало. Витирав туалетним папером краї унітаза щоразу після того, як користувався ним. Вона знала про це, але ніколи не казала нічого, аж поки аміачні випари у ванні не ставали надто очевидні. І тоді вона дорікала йому таким тоном, мов би йшлося про страшний злочин. Тут смердить, як у кролятнику. На порозі старості тілесні немощі самі підказали докторові Урбіну остаточний вихід. Він став мочитися сидячи, як вона, що дозволяло зберегти краєвні тазу чистими і, крім того, лишало приємність у всьому тілі. На той час йому вже важко було Подбати про себе самому, а страх послизнутися і впасти, що могло стати для нього фатальним, змусив його остерігатися душу. Оскільки їхній дім належав до найсучасніших, у ньому не було цинкованої ванни на левячих лапах, неодмінної в особняках старого міста. Він відмовився її ставити з міркувань гігієни. Ванна, мовляв, це одна із свинських вигадок європейців, які миються лише раз на місяць, у останню п'ятницю, та ще й в гарячій воді, забрудненій тим самим брудом, від якого вони нібито хочуть звільнитися. Отож, замовили за міркою великі ночви, видовбані з колоди гваякового дерева, і в них Ферміна Даса купала чоловіка з тією самою ритуальною врочистістю, з якої купають щойно народжених немовлят. Процедура тривала понад годину. Воду, в якій варили листя мальви та ложпайки апельсинів, тричі міняли, і вона діяла на доктора Орбіна так заспокійливо, що часом він засинав у цій пахучій настоянці. Викупавши чоловіка, Ферміна Даса допомагала йому втягтися, посипала його в паху тальком, змазувала опіки олією какао, натягувала на нього кальсони з такою любов'ю, наче то були пелюшки і одежина за одежиною вдягала його з голови до ніг, від панчіх до вузла краватки стопазовою шпилькою. Подружні ранки перестали її дратувати, бо чоловік перебрав на себе дитинство, яке забрали із собою їхні діти. Помалу вона призвичайилася до родинного розпорядку, бо й для неї минали роки. З кожним днем спала вона все менше, і ще до того, як їй сповнилося сімдесят, стала прокидатись раніше, ніж чоловік. В ту неділю на Трійцю, коли доктор Орбіно підняв ковдру і побачив труп Херемії де Мура, він спізнав откровення істини, що її досі не усвідомлював навіть під час найглибших роздумів, як лікар і як людина віруюча. Так, наче після, після стількох років близького знайомства зі смертю, Після того, як безліч разів змагався з нею і крутив її на всі боки, він оце вперше зважився подивитися їй просто в обличчя. І вона теж пильно подивилася йому в очі. Йшлося не про страх перед смертю. Зовсім ні. Страх загніздився в ньому вже багато років. Він жив з ним, так наче ще одна тінь нависла над його тінню. Починаючи від ночі, коли він прокинувся розбуджений тривожним сном і раптом усвідомив, що смерть для нього тепер не тільки постійна ймовірність, як він завжди її собі уявляв, а й близька реальність. А того дня враження було зовсім інше. Він ніби фізично відчув присутність чогось такого, що доти сприймав лише як витвір уяви. Він зрадів, що інструментом для цього несподіваного откровення божественне проведіння обрало Херемію Десента Мура, якого він завжди вважав за святого, котрий навіть не здогадується, що його позначено благодаттю. Та коли посмертний лист відкрив його справжнє обличчя, його страшне минуле, його незбагненну здатність прикидатися, доктор Урбіно відчув. Щось визначальне і безповоротне відбулося в його житті. А втім, Ферміна Даса не дозволила, щоб чоловік заразив її своїм похмурим настроєм. Він був спробував, поки вона допомагала йому просунути ноги в штани і застібала довгий ряд гудзиків на сорочці, але зазнав невдачі. Бо Ферміна Даса була не з тих, кого легко приголомшити, а тим паче смертю чоловіка, якого вона не любила і навіть жодного разу не бачила. Знали тільки, що Херемія де Сентамур інвалід на милицях, що він шудом урятувався від розстрілу під час якогось із безлічі повстань на якомусь із безлічень тільських островів. І що потім, з необхідності, він став дитячим фотографом, причому найпопулярнішим у провінції, і що колись він виграв партію в шахи у когось, чиє прізвище вона пригадувала як Торем Молінос, хоч насправді його і звали Капобланка. «А виявляється, він був усього на всього втікач з каєнни, засуджений на довічне ув'язнення», – сказав доктор Рубіно. «Уяви собі навіть людське м'ясо Він дав дружині листа, таємницю якого хотів би забрати з собою в могилу. Але вона, не читаючи, поклала згорнуті вдвоє аркушів шокляду туалетного столика, і замкнула її на ключ. Ферміна Даса звикла, що чоловік ж надто схильний дивуватися, схильний до категоричних висновків та міркувань, які з роками ставали все мудрованішими, і до вузькості оцінок невідповідного його образу громадського діяча. Але цього разу він переступив навіть власну межу. Зрештою, доктор Рубіно – Мав би цінувати Херемія де Сентамура не за те, чим той був колись, а за те, ким став, відколи з'явився тут, маючи з усього майна лише вбогі пожитки, складені в заплічному мішку емігранта. І вона не могла збагнути, чому чоловіка так вжахнуло запізніле відкриття справжньої суті його приятеля. Не розуміла, чому він обурюється з того, що Херемія де Сентамур мав таємну коханку. Адже це було тавістичною звичкою чоловіків його суспільного стану. Не уникав цього і сам доктор Урбіно у свою невдячну хвилину. А крім того, Ферміна Даса вбачала розпачливий доказ любові, її готовності допомогти коханцеві здійснити його намір померти. І якби ти вирішив зробити це з таких самих серйозних підстав, які були в нього, Мій обов'язок вимагав би від мене повестись, як і вона. Доктор Рурбіна знову опинився на перехресті цілковитого взаємоне розуміння, яке дратувало його протягом півстоліття. Ти нічого не збагнула, сказав він. Мене обурює не те, ким він був і як поводився, а те, що він обманював нас протягом стількох років. Його очі ледь затуманилися слізми, але Ферміна Даса вдала, ніби не помітила цього. Правильно вчинив, відповіла вона. Якби казала правду, ні ти, ні та відлашна жінка, ні будь-хто інший у цьому місті не любили б його так, як любили. Вона пристебнула ланцюжок годинника до петельки його жилета, зав'язала краватку і проколола застібку стопазу потім утерла йому сльози та мокробороду хустинкою, зволоженою квітковим медиколоном, і засунула її в нагрудну кишеню з розкритими, мов пелюстки магнолії, ріжками. Одинадцять ударів годинника лунку відбились у застояній тиші дому. «Поквапся», – сказала вона, взявши його під руки. «Ми запізнимося». Амін та Дешан, дружина доктора Ласидиса Олівейлі, та його сім дочок, здавалося, подбали про все, щоб святковий обід з нагоди срібного весілля став у місцевому світському товаристві подією року. Їхнім родинним гніздом був старовинний монетний двір у самому історичному центрі, перебудований одним флорентійським архітектором, який пронісся тут, мов лихий, вітер оновлення, і перетворив на венеціанські базиліки чотири чи навіть більше історичні пам'ятки XVII століття. Там було шість спалень і два салони, просторі добре провітрювані, де їли та приймали гостей. Але місця для всіх там би не вистачило, хіба тільки для найобраніших, що мали прибути здалеку. Патіо скидалось на криту галерею монастиря з кам'яним фонтаном, який дзюрчав у центрі, та клумбами геліотропів, що увечері обдавали будинок пахощами. Але під арками не могло б розміститися стільки визначних гостей. Отож, вирішили влаштувати обід у фамільному заміському маєтку за 10 хвилин їзди автомобілем Королівською дорогою, де було розлоги подвір'я, затінене величезними індійськими лаврами, а на річці з тихою водою росли креольські водяні лілеї. Офіціанти з ресторану «Дона Санчо» під керівництвом сеньори де Олівейлі напнули в незатінених місцях барвисті паросинові тенти, а під лаврами поставили у форми прямокутника столи на 122 персони, застелені ляними скатертями. На почесному столі красувалися букети троянд. Збудували поміст для духового оркестру, що мав виконати програму, обмежену контрдансами і національними вальсами, а також для струнного квартету зі школи мистецтв. Це і сюрприз сеньора Олівелія – Злаштувала зумисне для шанованого наставника свого чоловіка, тобто для доктора Ховинала Рубіну, який мав головувати на обіді. Хоча ювілейна дата точно не збігалася з роковинами закінчення інституту, гостей вирішили зібрати саме на трійцю, щоб підсилити урочистість торжества. Приготування почали за три місяці з остраху, що не вдасться зробити чогось вельми важливого через брак часу. С'єн Гадео замовили живих корей, знаменитих на всьому збережжі, не тільки своїми розмірами та делікатесними властивостями м'яса, а й тим, що в колоніальні часи вони паслися на намивних землях, і в їхніх волах знаходили самородки чистого золота. Сеньора Олівелья, власною персоною в супроводі дочок та слуг, підіймалася на борт не одного розкішного трансатлантичного пароплава і вибирала там найкращі закуски з усіх країн світу – для вшанування високих заслуг чоловіка. Усе вона передбачила, окрім того, що свято мало б відбутися в червні, у рік запізнілих дощів. Небезпеку сеньора Олівелья усвідомила тільки вранці, того самого дня, коли вийшла з дому, прямуючи на святкову службу до церкви, і з острахом переконалася, що повітря насичене вологою, небо затягнуто низькими хмарами, а морського обрію зовсім не видно. Незважаючи на ці грізні прикмети, директор астрономічної обсерваторії, з яким вона зустрілася в церкві, нагадав їй, що аж занадто авантюрні вентюрній історії міста, навіть у найсуворіші зими, на трійцю ніколи не випадав дощ. Та коли пробило дванадцяту, і більшість гостей уже пили аперитиви, сидячи на повітрі, вдарив в одинокий грім, аж земля задвихтіла. І зразу ж ураганний вітер поперекидав усе на столах, порозривав тенти – а з неба ринула катастрофічна злива. Доктор Ховинал Рубіно з великими труднощами дістався до маєтку свого учня посеред спричиненого грозою сум'яття разом з останніми гостями, які зустрілися йому дорогою. І за їхнім прикладом хотів добратися від екіпажу до будинку, стрибаючи з каменя на камінь через залите водою подвір'я. Але потім мусив погодитися на приниження щоб люди до Санчо пронесли його на руках під балдахіном з жовтого брезенту. Столи попереносили в дім і порозставляли там, як могли, і в залах, і в спальнях. А гості навіть не намагалися приховати свій настрій, не радісніший, аніж в потерпілих від корабельної аварії. Вдомі було жарко, як у кочегарці бо довелося позачняти вікна, щоб туди не залітали під натиском вітру косі струми зливи. На подвір'ї кожне місце за столом мало табличку з ім'ям гостя, і було передбачено, що по один бік сидітимуть чоловіки, а по-друге – жінки, як-то велів давній звичай. Але всередині будинку таблички з прізвищами перемішались, і кожен усівся, як міг. Посеред неймовірної мішанини – що, принаймні, в цьому одному випадку внесла цілковитий безлад у наші суспільні забобони. Амінта де Олівелья примудрилася бути в усіх місцях одночасно, з мокрим волоссям, заляпаній багном розкішній сукні, протиставляючи стихійному лихові невідпорну усмішку, якої навчилася від чоловіка і вживала її, щоб не давати йому підстав розсердитись. За допомогою дочок – Викованих у тій самій кузні. Вона навіть спромоглася зберегти недоторканими місця за почесним столом з доктором, Урбіно посередині є архієпископом Обдуліо Іреєм по його праву руч. Фриміна Даса сіла поруч із чоловіком, як мала звичай робити з остраху, щоб він, бува, не заснув під час обіду або не розлив суп на лацкани піджака. Місце навпроти зайняв доктор Ласідес Олівелья. П'ятдесятирічний чоловік із жіночими рисами обличчя, що добре зберігся, і чия весела вдача мало відповідала його впевненим і точним діагнозам. На інших місцях за цим столом повсідалися представники провінційної та муніципальної влади, а також торішня королева краси, яку губернатор провів під руку і посадив біля себе. Хоча звичай не вимагав гостей спеціального вбрання, а надто в випадку обіду на лоні природи, Жінки поприходили в вечірніх сукнях та прикрашені дорогоцінним камінням. Більшість чоловіків у темних костюмах та чорних краватках, а декотрі – в сукняних сюртуках. Тільки найдосвідченіші у світському житті і серед них доктор Урбіно були в своєму буденному одязі. Перед кожним гостем лежав аркуш із меню, надрукованим по-французькому, прикрашений золотими віньєтками. Стривожена задушливою спекою, в домі сеньора де Олівейлія обійшла гостей, благаючи, що перед обідом вони зняли піджаки, але ніхто не спогодився подати приклад. Звертаючись до доктора Горбіну, архієпископ сказав, що це певною мірою обід старичний. Сюди зійшлися після того, як загоїлись рани вгамувалась ненависть. Уперше об'єднані за столом представники двох ворожих таборів у громадянських війнах які заливали країну кров'ю від початку її проголошення Незалежності? Ця думка збігалася з ентузіазмом лібералів, а надто молодих, адже їм пощастило обрати президента зі своєї партії після 45-річного засилля консерваторів. Доктор Урбіно виявив скептицизм: ліберальний президент не здавався йому ні кращим, ані гіршим за президента консерваторів, тільки щоб гірше вдягнений. Втім, він не хотів сперечатися з архієпископом, хоча Залюбкин гадав би йому, що гостей на цей обіць кликали від їхніх поглядів. Ішлося тільки про високе походження, а це завжди було понад випадковостями політики та жахами війни. Якщо подивитися на речі з цього боку, то тут і справді не бракувало нікого. Злива вщухла раптово, як і почалася. І за мить сонце вже засяяло в схмарному небі, але буря пронеслась шалена. Кілька дерев були вирвані з корінням, а затока вийшла з берегів і перетворила подвір'я на болото. Та й найнещаднішого удару стихія завдала по кухні. Кілька цегляних печей, у яких топили дровами, було поставлено за будинком просто неба, і кухарі ледь встигли винести казани з під дощу. Вони втратили дорогоцінний час, відкачуючи воду з затопленої кухні та похапцем, розпалюючи нові вогнища на задній галереї. Але у перші дні всі термінові проблеми було якось розв'язано і бракувало тільки десерту, дорученого турботам черниць монастиря Святої Клари, котрі були пообіцяли надіслати страви не пізніше 11-ї. Виникли побоювання, що придорожній рівчак біля королівського шляху вийде з берегів, як не раз траплялося навіть у менш суворі зими. І у такому випадку сподіватися на десерт раніше другої пополудні не доводилось. Як тільки дощ перестав, вікна порощеняли, і дім наповнився свіжим після грози повітрям, яке ледь пахло сіркою. Розпорядилися, щоб духовий оркестр почав грати свої вальси на терасі, але музика тільки посилила замішання. Бо через відлуння в будинку «Мідного грому» Доводилося розмовляти криком. Замучена безліч тривог, усміхаючись крізь сльози, Амінта де Олівелія звеліла подавати обід. Посеред чемної тиші, що запанувала, коли пролунали перші акорди муцартового полювання, розпочав свій концерт-квартет зі школи мистецтв. Хоч голоси гостей лунали дедалі гучніше і безладніше, а чорні лакеї Дона Санчо створювали неймовірний безлад, ледь пропихаючись між столами з тацями, на яких розносили оповиті запашною парою страви, доктор Урбіно зумів зосередитися на музиці і послухав її до конця програми. Його увага з кожним роком слабшала. І дійшло до того, що граючи в шахи, він мусив записувати кожен свій хід, аби не забути, куди щойно надумав піти. А проте він ще міг провадити серйозну розмову і не губити нитки концерту. Хоч йому й далеко було до дивовижного хисту одного німецького диригента, великого приятеля доктора Орбіну, в часи його життя в Австрії, який читав партитуру Дон Жуана і водночас слухав Тангейзера. Другий твір програми «Квартет Шуберта. Дівчина і смерть» оркестранти виконували, як йому здалося, з наградним драматизмом. Досить таки неуважно слухаючи музику крізь трохтіння, накривок по тарелях, він затримав погляд на рожево-щокому юнакові, який привітав його поштивим кивком голови. Він десь бачив того хлопця безперечно, але не міг пригадати, де. Така забудьковатість навідувала його часто. Він раптом забував імена людей, навіть близько йому знайомих, забував назви якоїсь своєї улюбленої мелодії – і це іноді сповнювало його таким моторошним страхом, що якось уночі він захотів радше вмерти, аніж терпіти до ранку цю муку. Ось і тепер доктор Урбіно мало не дійшов до такого стану, коли раптом рятівний спалах пам'яті осяяв йому свідомість. Хлопець торік був його учним. Він здивувався, що бачить його тут, в середовищі обраних, але доктор Оліва нагадав своєму вчителеві, що то син міністра охорони здоров'я. Він готував тут дисертацію з судової медицини. Доктор Ховина Лурбіно привітав юнака веселим помахом руки, і молодий лікар підвівся на ноги і шанобливо поклонився. Але ні втумить, ні згодом доктор Лорбіно не збагнув, що це той самий практикант, який цього самого ранку був з ним у домі, Херемії Де Сентамура. Підбадьорений ще однією перемогою, яку здобув над старістю, доктор Орбіно віддався ліричному настрою, легкому і прозорому останнього твору музичної програми, що його не міг опізнати. Пізніше молодий ві... віолончеліст з квартету, який щорно повернувся з Франції, сказав йому, що то був струнний квартет Габріеля Форе, Композитора, про якого доктор Урбіно доти навіть не чув, хоча завжди був дуже уважний до новин з Європи. Постійно стежачи за чоловіком, а надто коли помічала, що він поринає в думки посеред товариства, Ферміна Даса перестала їсти і поклала свою зимну руку на його долоню. «Ти вже думаєш про щось інше?» Доктор Урбіно всміхнувся їй з другого берега свого екстазу, і саме тоді знову почав думати про те, чого вона боялася. Він згадав про Херемію десентамура, який лежав у цій годині в труні, вдягнений у свою фальшиву військову форму та з придбаними десь у крамниці металевого брухту орденами на грудях під осудливими поглядами дітей, зображених на портретах. Доктор Урбіно обернувся до архієпископа, щоб сказати йому про самогубство приятеля – але той вже все знав. Про це було багато розмов після святкової меси, і до нього навіть звертався від імені антільських емігрантів полковник Хероніма Арготе з проханням дати дозвіл на поховання небіжчика на кладовищі в освяченій землі. «Саме прохання здалося мені виявом неповаги», – сказав священнослужитель. Потім уже буденнішим тоном поцікавився, чи відомі причини самогубства. Доктор Орбіно відповів на це точним словом, що його винайшов як йому здалося в ту саму мить. Геронтофобія страх перед старістю. Доктор Олівейлія, що розподіляв свою увагу між найближчими до себе гостями, на мить відвернувся від них, щоб отрутатись до розмови між своїм учителем та святим отцем. «Шкода, що досі трапляється самогубства, спричинені некоханням», – сказав він. Доктор Урбіно не здивувався, почувши власну думку з уст улюбленого учня. «Сьогодні було навіть гірше», – докинув він. «Херемія, де Сентамуру Тамор, до ціані з того золота». Сказавши ці слова, він збагнув, що співчуття взяло гору над розчаруванням, яке опанувало його після прочитання листа. І подякував за це не дружині, а чуду музики. А потім став розповідати архієпископові про святого мирянина, з яким просиджував довгі вечори за шахівницею. Говорив про те, що його мистецтво давало радість дітям, згадав про рідкісну ерудицію небіжчика в усіх питаннях, про спартанський спосіб його життя – і навіть сам здивувався, з якою чистою душею зумів рішуче цілковито відокремити покійного приятеля від його минулого. Потім звернувся до алькальда і висунув пропозицію, що слід би купити архів фотоплатинок кремії де Сантамура, щоб зберегти образ покоління, яке, можливо, вже ніколи не буде щасливим поза тими своїми портретами покоління, чи їх рука було майбутнє міста. Архієпископ, архієпископ щиро обурився, як-то може ревний і освічений католик назвати самогубця святим, але підтримав пропозицію зберегти архів негативів. Алькальд поцікавився, в кого їх можна буде купити. Таємниця пекла докторові Урбіно язик, мов розпечена жарина, але він спромігся отримати її в роті і не виказати спадкоємців архівів. Я займуся цим, відказав він, і відчув себе розгрішеним, не зрадивши довіру жінки, яка п'ять годин тому викликала в його душі відразу. Ферміна Даса помітила зміну його настрою і, розмовляючи впівголоса, взяла з чоловіка обіцянку, що він піде на похорон. Звісно, піду, відповів доктор Рубіно з полегкостів на душі. А то ж як? Розмови були короткими і легкими. Духовий оркестр заграв народну мелодію, передбачену в програмі, і гості почали прогулюватися по терасах, чекаючи, поки люди з ресторану до Насанчо відведуть з подвір'я воду на той випадок, якби комусь вистачило сміливості танцювати. В залі залишилися тільки гості, що сиділи за почесним столом, які оплесками вітали доктора Орбіно, коли той виголосив завершальний тост і одним духом вихилив півкелишка Бренді. Ніхто вже не пам'ятав, що перед цим він так само Хватсько випив повен келих вишуканого вина, коли на стіл подали якусь рідкісну страву. Але сьогодні його душа прагнула такої розрядки, і його сміливість була винагороджена. Перше через багато-багато років йому знову захотілося співати. І він би заспівав, звичайно, на настійне прохання молодого віолончеліста, що зголосився акомпонувати йому. Якби в цю мить на розквашене подвір'я не в'їхав автомобіль з новими гостями, забризкавши грязюкою музикантів та розтривоживши качок на птахарні своїм сигналом, що крякав по пташиному. Машина зупинилася перед портиком дому, і з неї вийшли, аж хитаючись до сміху, доктор Марко Авреліо, Урбіно Даса та його дружина. У кожній руці обогі несли по накритій мережевними серветками таці. На додаткових сидіннях, і навіть на підлозі біля шофера були розміщені інші такі таці. Це з'явився запізнілий десерт. Коли стихли оплески. Із мовкли приязні жарти доктор Урбіно Даса вже серйозним тоном пояснив, що черниці Святої Клари ще до грози звернулися до нього з проханням доставити десерт. Але він мусив з'їхати з королівського шляху, бо якийсь перехожий крикнув, що в його домі пожежа. Доктор Хуенал Урбіно зразу стривожився, не чекаючи, поки син закінчить розповідь. Але дружина вчасно нагадала йому, що він же сам звелів покликати пожежників, аби зловити папугу. Сяючи від радості, Амінта де Ольвелія вирішила подати десерт на терасах, нехай навіть після кави. Але доктор Ховенал Рубіно та його дружина поїхали, не покуштувавши десерту, бо йому лишилося зовсім мало часу, щоб відбути свою священну сієсту перед тим, як іти на похорон. Він таки подрімав, але недовго і дуже тривожним сном, бо, повернувшись додому, виявив, що пожежники завдали руйнувань майже не менших, ніж завдає вогонь. Намагаючись сполохати папугу, вони оббили струменями води під високим тиском усе листя з дерева, а один неточно спрямований струмінь потрапив крізь вікно до подружньої спальні і непоправно пошкодив меблі та портрети невідомих предків на стінах. Почувши дзвін, який бамкав на фругоні пожежників, позбігалися сусіди, гадаючи, що дім загорівся. І якби в неділю не були зачинені школи, то могло б дійти до більшого лиха. Коли пожежники збагнули, що не дістануть папугу навіть із подовжених драбин, вони почали обрубувати гілля сокирами. І тільки вчасна поява доктора Орбіно завадила їм обчикрижити дерево до голого стовбура. Вони пообіцяли вернутися після п'ятої, в разі, якщо їм дадуть дозвіл обцюкувати дерево далі. І мимохідь обляпали багнюкою нижню терасу та залу роздерли турецький килим – улюблений килим Ферміни Даси. Руйнування, проте, були даремні, бо попугав загалізник. Мабуть, скористався з метушні та безладу і утік через сусідній патіо. Доктор Урбіно довго й марно шукав його в листі, гукав, але так і не почув відповіді жодною мовою, ані свистом, ані співом. Отож, десь годині о третій він зрештою змирився з утечею папуги і пішов спати. Але перед тим дістав миттєву втіху, вдихнувши п'янкий, мов у нічному саду, аромат своєї сечі, очищеною теплою спаржею. Його пробудив саме смуток але зовсім не такий, як він відчув уранці, дивлячись на мертве тіло приятеля. Ніби невидимий туман спустився йому на душу після сієсти, і він сприйняв це як божественне застереження, що він живе один із своїх останніх вечорів. До 50-річного віку доктор Рубіну зовсім не думав про свої нутрощі, та з віком почав відчувати їх усередині в той час, як лежав із заплющеними очима після денної сієсти. Відчував окремо одне від одного, відчував навіть форму свого серця, яке ніколи не знало сну, свою таємничу печінку, свою незбагненну підшлункову залозу, і до нього почало доходити, що навіть найстаріші діди нині молодші за нього. І що тільки він залишився живий з легендарних групових фотографій його покоління. Стривожений першими нападками забудькуватості, він удався до засобу, який, який колись рекомендував один з його вчителів у медичній школі. У кого немає пам'яті, той виготовляє собі пам'яті з паперу. Втім, то була ефемерна ілюзія, бо він дійшов до тієї крайньої межі, коли людина забуває і те, що означають нотатки для пам'яті, покладені до кишені. Він обнишпорював весь дім, шукаючи окуляри, які були в нього на носі замкнувши двері, заходжувався знову крутити ключ, плотнівся на лекціях, бо забував, що починав розвивати свої аргументи, або звідки взялися люди, про яких він розповідає. Але найдужче його непокоїло те, що він помалу втрачав довіру до свого тверезого глузду. Повільно і неминуче, як ото йдуть на дно під час корабельної аварії. У його голові затьмунювалося також відчуття справедливості. З чистого досвіду, хоч і без наукового обґрунтування, доктор Ховенал Рубіно знав, що більшість смертельних хвороб мають свій запах. Але жодна не мала запаху такого специфічного, як недуга старості. Він нюхав його біля розітнутих на анатомічному столі трупів, опізнавав навіть у хворих, які чудово вміли приховувати свій вік, відчував у випарах поту з власного одягу, в слабкому диханні сонної дружини. Якби доктор Рубіну не був глибоко переконаним християнином на старовинний зразок, він би, мабуть, погодився з Херемією Десентамуром, що старість – стан непристойний, якого слід вчасно позбутися. На щастя, співчутлива природа потурбувалася про повільний неуникне згасання в старості статевого потягу. І це сексуальне заспокоєння було приємне навіть для такого чоловіка, як він, що колись не пас задніх у ліжку. Тепер йому сповнилося вже 81-й рік, і він зберіг досить ясну голову, щоб усвідомлювати. До цього світу він лишався прив'язаний зовсім тоненькими нитками, які могли б безболісно обірватися від звичайнісінької зміни пози і якщо він удавався до всіх можливих засобів, аби не дати їм обірватися, то тільки зі страху, що не зустрінеться з Богом у темряві смерті. Керміна Даса взяла на себе клопіт, навести ладу спальні, понівечені пожежниками, а незадовго до четвертої звеліла віднести чоловікові щоденну склянку лимонаду з колотим льодом та нагадати йому, що час одягатись на похорон. Цього дня доктор Урбіно мав на похваті дві книжки Таємниця людини Алекса Карела та Історія Сан-Мікели Акселя Мунте. Ця остання не була ще розрізана, і він попросив Дігну Пардо, кухарку, щоб принесла йому розрізувальний ніж зі слонової кості, що його забуг у спальні. Та коли принесли ніж, він уже читав таємницю людини на сторінці, закладеній конвертом від якогось листа. До кінця книжки лишилось зовсім небагато. Читав повільно, думка важко прокладала шлях по звивинах мозку, де струмів ручай головного болю. Мабуть, дарма він випив оті пів келешка бренді під час заключного тосту. Іноді він одривався від читання, відцюрбуючи лимонад або гризучи шматок льоду. Він був у шкарпетках, у сорочці без пристібного коміра, еластичні шлейки в зелену смужку звисали оба пояса, і його гнітила сама думка, що треба перевдягатись до похорону. Незабаром доктор Урбіно покинув читати, поклав книжку на іншу, і почав розгойдуватися дуже повільно, в плетеному шезлонгу, споглядаючи крізь важку напівдрімоту, бананові кущі посеред залитого водою патію, обчекрижене мангове дерево, летючих мурахів, які з'являються після дощу, ефемерне сяйво ще одного полудня, який скоро зникне без вороття. Він зовсім забув, що колись мав параміри марібського папугу, якого любив, наче людське створіння. Коли неначе почув його голос. Молодець папушка!» Той голос пролунав зовсім близько, майже поруч, і тут таки доктор Урбіна побачив, що папуга сидить на найнижчій гілці мангового дерева. Нахаба. крикнув він йому. Сам ти нахаба, докторе, відповів папуга голосом хазяїна. Доктор Урбіно почав балачку з папугою, не спускаючи його з ока. А тим часом, дуже обережно, щоб не сполухати птаха, узгув тиблети, просунув руки в шлейки і вийшов у досі розквашене патіо, мацаючи перед собою ціпком, щоб не спіткнутися на трьох сходинках тераси. Папуга не зворухнувся. Він сидів так низько, що доктор Урбіно підніс ціпок, щоб папуга вмостився на срібну головку, як робив часто. Та цього разу попуга ухилився від ціпка і перестрибнув на сусідню гілку, трохи вищу, але дістатись до якої було легше, бо до неї була прихилена домашня драбина, ще відтоді як слуги намагалися впіймати утікача власними силами до приїзду пожежників. Доктор Урбіно прикинув висоту і подумав, що піднявшись на два щаблі, дотягнеться до попуги. Він став на перший щабель, позмовницький наспівуючи, щоб відвернути увагу норовливого птаха, який без мелодії повторював слова пісеньки і водночас відступав по гілці в бік. Доктор Орбіно без труднощів вступив на другий щабель, обома руками тримаючись за драбину, а папуга заходився повторювати всю пісню, від початку, не рушаючи з місця. Доктор Орбіно змушений був піднятися на третій щабель і на четвертий, бо погано розховав висоту гілок. А тоді, тримаючись за драбину лівою рукою, спробував ухопити папугу правою. Діана Пардо, стара служниця, яка прийшла попередити господаря, що він може спізнитись на похорон, побачила зі спини чоловіка на драбині. І ні за що не впізнала б хто то такий, якби не зелені смужки на листичних шлейках. «Святий Боже!» – скрикнула жінка. «Ви вб'єтесь!» Доктор Урбіно схопив папугу за шиєю, переможно зітхнув. Каєсть! Але зразу й випустив його, бо драбина ковзнула з-під його ніг, і на мить він повис у повітрі. А тоді раптом збагнув, що помер не причастившись, ні з ким не попрощавшись і не встигши ні в чому покаятись о шостій хвилині після четвертої неділю на святу трійцю. Ферміна Даса була на кухні, де куштувала суп, приготовлений на вечерю, коли почула нажаханий зойк Дігни Пардо. побачила, як заметушилась, вибігаючи на подвір'я слуги, до яких незабаром приєдналася челіць будинків по сусідству. Ферміна Даса впустила ложку, що нея куштувала суп, і кинулася бігти, як тільки могла, під неподоланим тягарем свого віку. Вона бігла і кричала, мов божевільна, ще не знаючи, що там сталося під гіллям мангового дерева і серце в неї мало не вискочило з грудей, коли побачила, що чоловік лежить горілиць у багні, уже мертвий за життя, проте змагаючись зі смертю, що завдала йому останнього удару в кінці тієї хвилини, протягом якої дружина таки встигла до нього підбігти. Він спромігся розледіти її посеред метушливого гурту людей, крізь сльози гіркої муки від усвідомлення того, що йому доводиться помирати без неї, і він, подивившись на неї востаннє, вже стоячи на порозі вічності, ніколи за півстоліття спільного життя не бачила вона в його очах такого осяйного, такого сумного і вдячного виразу. І він ще встиг сказати їй з останнім подихом. Один Бог знає, як я тебе любив. Та смерть стала вікопомною подією в місті і небезпідставно. Доктор Ховенал Урбіно ще тільки приїхав із Франції, де проходив спеціалізацію, коли прославився в усій окрузі, зумівши завдяки новітнім ефективним методам відвернути останню по холери, що насунула на провінцію – тоді як попередня епідемія, яка сталася під час його перебування в Європі, призвела до смерті четвертої частини міського населення менш ніж за три місяці. Тоді ж таки помер батько Ховенала Урбіно, що був теж дуже відомим лікарем. Так, скоро здобувши славу і батьківську спадщину, доктор Ховенал Урбіно на власні гроші заснував медичне товариство, найперше і протягом багатьох років єдине на всьому Карибському збережжі, ставши його пожиттєвим президентом. Він домігся будівництва першого у місті водогону, першої системи каналізації і критого громадського ринку, що дало змогу оздоровити помийницю затоки Анімас. А ще його обрали президентом Академії мови та історичної академії. За послуги Римській церкві католицький патріарх Єрусалима вшанував його званням рицаря ордену гробу Господнього, а уряд Франції нагородив орденом почесного легіону ступеня командора. Він був натхненником усіх релігійних конгрегацій і чисто громадських установ, які тільки існували в місті, і насамперед патріотичної хунти, утвореної із впливових громадян, які мало цікавилися політикою, проте чинили тиск на уряд та місцевих промисловців, висуваючи прогресивні й досить сміливі, як на той час, проекти. Найпам'ятнішим серед таких починань стало випробування повітряної кулі – яка під час свого першого польоту доставила письмове послання аж до Сан-Хуан-де-С'єнги, задовго до того, коли про повітряну пошту стали думати, як про цілком здійсненну можливість. Докторові Урбіно належала також ідея створення клубу митців, що його відкрила школа мистецтв у тому самому домі, де клуб існує і нині. Він же протягом багатьох років був покровителем квітневого поетичного конкурсу. Тільки йому вдалося те, що протягом цілого століття здавалося неможливим – воскресити театр комедії, що в часи колонії перетворений на приміщення для півнячих боїв та розплідних півнів. З цією метою він організував широку громадську кампанію, в якій взяли участь усі прошарки населення міста без винятку. Тобто зумів провести таку собі загальну мобілізацію «Захід», що його багато хто вважав загідний кращої мети. Зрештою, новий театр комедії відкрили. Але спочатку в ньому не було ні стільців, ні освітлення, і глядачі мусили приносити із собою те, на чому мали сидіти, і те, чим збиралися присвічувати собі під час антрактів. Було запроваджено ті самі порядки, що під час великих прем'єр у Європі. Отож, дами дістали зайву нагоду похизуватися своїми бальними сукнями та хутрами, вдяганими в розпалі карибської спеки – але довелося також дозволити вхід слугам, котрі мали приносити стільці й лампи, та ще стільки наїдків, скільки господарі вважали за потрібне спожити, щоб витримати нескінченну програму. А ці вистави іноді розтягувались до заутрені. Театральний сезон відкривався гастролями французької оперної трупи, що відзначилося новинкою – арфою в оркестрі. Але найбільшу славу здобула собі завдяки бездоганному голосу та драматичному талантові сопрано Туркиня, яка співала на сцені боса з діамантовими перснями на пальцях ніг. Уже з першої дії сцену було майже не видно, а співаки втрачали голос від диму безлічі ламп, які чадили пальмовою олією. Але історики міста воліли обминути увагою ці дрібні неполадки і занесли до своїх хронік лише те, що заслуговувало пам'яті. То було, поза всяким сумнівом, найзаразніша витівка доктора Орбіно. Бо оперна лихоманка поширилась і проникла навіть у бідняцькі квартали місця. Хто б міг подумати, породивши ціле покоління Ізольд та Отеллу, Аїд та Зікфрідів. А втім, вона ніколи не сягнула крайнощів, яких хотілося б докторові Урбіну. А саме, побачити, як прихильники італійської опери та вагнеріанці сходяться під час антракту в чесному двобої, молотячи одні одних палицями. Доктор Ховина Урбіну ніколи не захотів обійняти офіційної посади, хоч мав чимало пропозицій, і йому не ставили жодних умов. Він рішуче осуджував тих лікарів, які користалися зі свого професійного престижу, щоб пійматися по сходинках політичної кар'єри. Хоч він завжди вважав себе лібералом і мав звичай голосувати на виборах за кандидатів цієї партії, так він поводився скоріше за традицією, ніж з переконань. І був, можливо, останнім з нащадків аристократичних родин, який ставав навколішки, коли крета єпископа проїздила вулицею. Він називав себе переконаним пацифістом, поборником остаточного змирення між лібералами і консерваторами на благо вітчизни. А проте у своїй громадській діяльності поводився так незалежно, що ніде не вважали його за свого. Ліберали дивились на нього як на печерного аристократа, консерватори казали, що йому бракує тільки оголосити себе масоном. Амасони масони таврували його як таємного клерикала, котрий перебуває на платній службі в Папського престолу. Менш кровожерливі з його критиків заявляли, що він не більш і не менш як аристократ, котрий розважається на поетичних конкурсах, у той час як нація спливає кров'ю в громадянських війнах, що їм кінця краю не видно. Лише два його вчинки, здавалось, суперечили такому уявленню про нього. Перший – переселення зі старовинного палацу Маркіза – Касальдуеро, що був їхнім родинним гніздом понад 100 років, у новий будинок, споруджений у кварталі Скоробагатьків. Другий – це коли він узяв собі за дружину вродливу дівчину з простолюду, дівчину без імені і без багатства, з якої нишком глузували сеньори з довжелезними прізвищами, аж поки проти своєї волі мусили визнати, що будь-якій з них вона давала сім очок наперед умінням триматись у світському товаристві, та силою характеру. Доктор Урбіно завжди чудово усвідомлював ці та багато інших своїх похибок, які підривали його громадський авторитет. Зрештою, ніхто краще за нього не знав, що він – остання дієва особа історії, наділена прізвищем, якому судилося згаснути. Його діти були двома недолугими паростками зачахлого роду. Син Марко Авреліо – лікар, як і його батько, Ідучи за прикладом усіх первістків у кожному поколінні, дожив до півсотні років, не зробивши нічого путнього, навіть дитини. Єдина дочка, Офелія, одружена з високим службовцем Нью-Орлеанського банку, досягла клімаксу, спородивши на світ трьох дочок і жодного хлопця. Проте, хоч доктор Рубіно й переживав, що в бурхливому потоці історії ось-ось урветься -ось струминка його крові, найдужче його тривожило, коли він замислювався про смерть, те, як житиме Ферміна Даса, сама одна без нього. В усякому разі трагічна смерть доктора Ховенала Орбіно схвилювала не тільки людей його середовища, а й зачепила почуття простолюду, який вийшов на вулиці міста з ілюзорною впевненістю, що добре знає небіжчика, хоча знав тільки відблиск легенди. Було проголошено триденну жалобу, на громадських установах повивішувано приспущені державні прапори, і дзвони на всіх церковних дзвіницях бамкали, не змовкаючи, аж поки не було запечатано вхід до фамільної у спальниці Урбіну. Група скульпторів зі школи мистецтв зняла спокійника маску, яка мала правити за форму для бюста в натуральний розмір. Але зрештою від цього проекту відмовились, бо вираз, у якому відбився на обличчі небіжчика жах перед небуттям, нікому не здався сповненим гідності. Один знаменитий художник, який опинився випадково в випадковому місті проїздом до Європи, намалював величезне полотно, позначене патетичним реалізмом, на якому доктор Урбіно був зображений на драбині в ту фатальну мить, коли простяг руку, щоб схопити папугу. Єдине, що там суперечило голі правді його історії, на картині на ньому була не сорочка без комірця та шлейків зелену сломушку, а сюртук із чорного сукна і крислатий фетровий капелюх. У цьому вбранні він був зображений на одній газеті е, часів холерної пошесті. Через кілька місяців, по трагічній події, цю картину виставили на загальний огляд, щоб усі змогли її побачити в просторі галереї крамниці Золотий Дріт, де торгували імпортними товарами і де бували всі жителі міста. Потім картина висіла на стінах у всіх установах громадських і приватних, які вважали за свій обов'язок ушанувати пам'ять видатного старішини. А наприкінці, після другого вручистого похорону, знайшла своє місце у школі мистецтв, звідки через багато років її винесли самі ж таки студенти живопису, щоб спалити на університетській площі як символ відсталої естетики і ганебної епохи. Коли Ферміна Даса так раптово овдовіла, з перших же хвилин стало очевидно, що вона не така вже безпорадна, як того боявся її чоловік. Вона виявила непохитну волю у своїй рішучості не дозволити, щоб мертвого чоловіка використали в інтересах, хай там якої справи. І на неї не вплинула навіть телеграма співчуття від президента республіки, який наказав виставити тіло набіщика в залі поховальних церемоній у губернаторському палаці. З тим самим незворушним спокоєм вона не захотіла, щоб трону поставили в соборі, хоча про це просив її архієпископ власною персоною. І дозволила тільки, щоб покійника занесли туди на той час, поки правитимуть за упокійну службу. На неї не вплинули навіть посередницькі умовляння сина, приголомшеного стількома різноманітними проханнями. І Фермінадаса лишилася вірна селянській переконаності в тому, що мертві мають належати тільки своїй родині, Отож, розпорядилася, що покійникові віддавали останню шану в нього дома, де гостей частували простою кавою з пирогами, альмохаванами, І кожен мав повне право плакувати небіжчика, як кому до вподоби. Не було традиційних поминок протягом дев'яти ночей. Двері дому зачинились після похорону і відчиняли їх лише для найближчих родичів і друзів. Наддомов, мов би, нависла чорна тінь смерті. Усі цінні речі поскладали в надійних місцях, а на голих стінах виднілися тепер самі сліди позніманих картин. Стільці і власні позичені поставили попід стінами, починаючи від зали і кінчаючи спальнями. Тому порожні приміщення здавались величезними, а голоси відлунювали якоюсь моторошністю, бо великі меблі повиносили, крім концертного фортепіано, щоб в ванілу в кутку покрите білим саваном. Посеред бібліотеки на оспадкованому ще від батька письмовому столі лежало без труни те, що недавно було ховиналом Орбіно де Ле Кальє» з виразом передсмертного жаху, закам'янілого на обличчі. Тіло було загорнуте в чорний плащ з мечем рицаря ордену гробу господнього. Поруч з покійником, але цілком пануючи над собою, приймала вислови співчуття Ферміна Даса. Без драматизму, майже нерухома, аж поки об одинадцяті ранку наступного дня розлучалася з чоловіком, стоячи на паприті й помахавши йому на прощання хусточкою. Їй було нелегко опанувати себе після того, як почула з крик «Дігни і побачила, що старий супутник її життя корчиться в вагоні, лежачи в багнюці. Спершу в неї майнул був про блиск надії – бо очі в нього були розплющення, а в зіницях такий осяйний блиск, якого вона ніколи раніше в нього не бачила. Вона звернулася до Бога з благанням, щоб дав йому хоч одну мить, щоб він не відійшов, не довідавшись, як любила вона його, попри їхні взаємні сумніви, і відчула неподоланне бажання розпочати життя з ним наново, від самого початку, щоб висловити йому все доти невисловлене, і зробити по-доброму те, що в минулому вони робили не так, як слід але їй довелося здатися перед невідворотністю смерті. Її розрядилося в сліпу проти світу, а ще проти себе самої, і це додало їй самовладання і мужності, щоб стати вічнавіч зі своєю самотністю. Відтоді вона не мала жодної миті перепочинку, але пильнувала, щоб ані жестом, ані виразом не видати своєї муки. Єдина мить патетизму, втім мимовільного, виникло об одинадцятій вечора в неділю, коли принесли єпископську труну, яка ще пахла живицею, з мідними ручками, обтягнуту стемнованим шовком. Доктор Урбіно Даса звелів забити труну негайно, бо дім був сповнений густими випарами квітів у нестерпно спекотному повітрі. І йому здалося, ніби на шию батька проступили перші лілові плями. Втичі пролунав чий збитужий голос – в такому віці людина розкладається ще живою. Перш ніж опустили віку, Фермінадаса скинула шлюбну обручку і наділа її на палець мертвому чоловікові. А тоді поклала свою долоню на його, як робила завжди, коли він починав говорити щось зайве при людях. «Ми скоро побачимося», – сказала вона йому. Флорентіно Аріса, у гурті найвпливовіших людей міста, Почув себе так, ніби його штрикнули ножем під ребра. Ферміна Дасса не розгледіла його посеред метушні, коли почалися перші вислови співчуття. Хоча ніхто не був присутній більшою мірою, і ніхто не виявився таким корисним, як він під час невідкладних потреб тієї ночі. Це він у переповнених людьми кухнях давав наказ, щоб усіх пригощали кавою. Він зумів роздобути додаткові стільці, коли не вистачало взятих у сусідів і звелів ставити в патіо зайві вінки, коли жоден більше не зміг би поміститися в домі. Він же потурбувався, щоб не бракувало бренді для гостей доктора Ласідеса Олівелії, які довідалися про сумну новину в самому розпалі торжества з нагоди срібного весілля, і гуртом прийшли сюди, посідавши кружка під манговим деревом. Він був єдиний, хто спромігся швидко знайти вихід зі становища, коли опівночі півночі в їдальні з'явився втеклий папуга з високо піднятою головою з розпростертими крильми, викликавши в домі моторошне зацепеніння, бо скидався на особлені каяття, Флорентіно Аріса схопив папугу за шию, не давши йому нагоди викрикнути яку небудь недоречність і відніс у закритій клітці достайні. Отак він усе робив і виявив при цьому стільки тактовності та практичної тями що нікому й на думки не спало, ніби це втручання в чужі справи. Навпаки, неоціненна допомога в тяжкому горі, яке прийшло в цей дім. Він був такий, яким і здавався. Серйозний стариган із послужливими манерами. Кощавий і випростаний, з бурою безволосою шкірою, з палахкотючими очима, що були сховані круглими окулярами в блискучій металевій оправі, з романтичними вусами, нафабриними і підкрученими, згідно з трохи запізнілою, як на той час, модою. Кілька останніх жмутиків волосся на скронях були зачесані вгору і приліплені бріоліном до лискучого черепа. Либонь – останній засіб проти повного облесіння. Його природжена лагідність та мляві манери приваблювали з першого погляду, але водночас здавалися досить таки підозріливими чеснотами, як на такого затятого одинака. Він витрачав багато грошей, чимало винахідливості і усю свою силу волі на те, щоб йому не давали 76, які виповнились у березні. І плекав глибоку переконаність, що в самотині своєї душі любив багато більше, аніж будь-хто на світі. Того вечора, коли доктора Орбіно спостигла смерть, і до Флорентіно Аріси дійшла звістка про це – щастя, він з'явився сюди в тому, в чому був тоді вдягнений. А вдягався він завжди однаково, незважаючи на пекельно-червневу жароту. Чорний сукняний костюм із жилетом, шовковий бант на целулоїдовому комірці, фетровий капелюх і чорна атласна парасолька, що правила йому й за ціпок. Та коли почало розведнятися, він на дві години зник з похорону. А вже зі сходом сонця повернувся свіжісінький, чисто поголений і напахчений лосьйонами. На ньому був сюртук із чорного сукна, того крою, який давно вже вийшли з моди, і надягалися хіба на похорон або до церкви у дні страсного тижня. Накрухмалений відкладний комірець з артистичним метеликом замість краватки, і крислатий фетровий капелюх. Узяв він також парасольку, і не тільки за звичкою, а тому, що й був певен, що до полудня полє дощ. І він остеріг доктора Орбіно Дасу, щоб той по змозі прискорив похорон. До його думки прислухались, бо Флорентіна Аріса був з родини судновласників, особисто очолював річкову компанію Карибського басейну, а отже, мабуть, розумівся на прогнозах погоди. Але не змогли вчасно попередити ні представників цивільної та військової влади, ні громадській приватній організації, ні військовий оркестр та оркестр школи мистецтв, ні релігійні школи та конгрегації, з якими вже було домовлено на Одинадцяту. Отож, сталося так що похорон, задуманий як велика історична подія, завершився панічною втечею запрошених від бурхливої зливи. Лишилося зовсім мало тих, хто, брюхаючи в грязюці, дійшов аж до фамільної усипальниці родини Орбіно, затіненою сейбою ще колоніальних часів, чия мгутня крона виступала далеко за Кладовищенський мур. Під цією самою кроною, але на зовнішній ділянці, призначеній для поховання самогубців, Емігранти з Антильських островів учора пополудні віддали землі прах Херемії де Сентамура, а поруч зарили його собаку, згідно із заповітом Небіщика. Флорентіно Аріса був одним з небагатьох, які дійшли з похоронною процесією до кінця. Він промок до нитки і повернувся додому наляканий. Його розмагав страх, що після стількох років двойливих турбот про своє здоров'я та надмірних пересторог він міг сьогодні підхопити запалені легень. Флорентіну Аріса звелів приготувати собі гарячого лимонаду з кількома краплями бренді і ковтнув цього питва з двома таблетками фенаспірину. Лежачи в ліжку та закутившись у вовняну ковдру, аж поки з нього струмками полився під, зрештою його тіло зігрілось, І він знову почув себе добре. Коли він повернувся в дім жалоби, то був вже спокійний бадьорий. Карміна Даса знову взяла на себе керівництво в домі, чисто підметиному й готовому приймати гостей. І вона ж таки повісила в святилищі бібліотеки пастельний портрет небіщика з прикріпленою до рами чорною жалобною стрічкою. О восьмій задуха вже була така сама, як учора ввечері, та й людей у кімнатах юрмилося не менше. Але після вечірньої молитви хтось висунув пропозицію, щоб розійтися раніше. Нехай, мовляв, водова відпочине. Вперше після вчорашнього полудня. Ферміна Даса попрощала з більшістю гостей біля домашнього вівтаря, але останній гурт найближчих друзів провела аж до дверей на вулицю, щоб за своїм звичаєм замкнути їх власноручно. Вона вже наготувалася зробити це, зібравшись з останніми силами, коли раптом побачила Флорентіну Арісу. Вбраний у жалобу, він стояв посеред порожньої зали. Ферміна Даса ще розраділа, бо минуло багато років, відколи вона викреслила його зі свого життя, і це вперше побачила після того, як її сумління вже очистилося забуттям. Та не встигла вона подякувати йому за візит, як він притулив капелюх до грудей у тому місті, де серце, і тремтячи, але сповнений гідності розітнув нарив що був суттю усього його життя. «Ферміно», – сказав він їй, – «Я чекав цієї нагоди довше, ніж півстоліття, щоб повторити вам клятву вірності своєму коханню. Воно досі не вмерло і триватиме до кінця моїх днів». Ферміна Даса подумала б, що перед нею божевільний, якби в неї раптом не виникло відчуття, що на Флорентіну Арісу в цю мить зійшла благодать Духа Святого. Першим її поривом було проклясти його за осквернення дому, коли ще в могилі не охолов труп її чоловіка. Але гідність допомогла їй зберегти самовладання. «Іди звідси», – сказала вона йому. «І не з'являйся мені на очі всі ті роки, поки тобі лишилося жити». І додала, розчинивши навсі ж двері на вулиці, які почала була замикати, – Сподіваюся, їх буде мало. Послухала, як стихають, віддаляючись по безлюдній вулиці, кроки, а тоді дуже повільно зачинила двері, взяла їх на великий дерев'яний засов та на кілька металевих засувок і опинилася на одинці зі своєю самітньою долею. Ніколи досі, аж до цієї хвилини, не усвідомлювала вона цілком, Усього трагізму та непоправності драми, яку спричинила, коли їй ледве виповнилося 18 років, і яка, виходить, тривожитиме її совість до смерті. Уперше після тієї години, коли сталося нещастя з чоловіком, Ферміна Даса заплакала. Заплакала без свідків, бо інакше просто не вміла. Вона оплакувала смерть чоловіка, оплакувала свою самотність і свою лють. А коли зайшла до порожньої спальні, то оплакала й свою долю, бо відколи вона перестала бути дівчиною, дуже рідко доводилося їй спати в цьому ліжку одній. Усе, що належало чоловікові, роз'ятрувало її плач. Пантофлі з китицями, піжама під подушкою, порожнє місце без нього. Його запах на її власній шкірі. Ферміна Даса аж здригнулася від невразної думки. Людина, яку любиш, повинна вмирати разом з усіма своїми речами. Вона не хотіла нічиєї допомоги, щоб укластися спати, не хотіла їсти на ніч. Пригнічена безнадійним горем, тільки просила в Бога, щоб послав їй смерть у вісні. Трохи втішена цією надією, вона вляглася, боса, але вдягнена, і заснула миттю. Спала, не усвідомлюючи, що спить, але знаючи, що досі жива, бо що біля неї порожня половина ліжка, що лежить вона на боці з лівого краю, як завжди, але їй бракує противаги другого тіла з протилежного краю. Повісні вона подумала, що вже ніколи не спатиме в цьому ліжку, як спала досі, і почала схлипувати, не прокидаючись, не змінюючи пози, і не чула, як проспівали перші півні, а розбудило її сонце небажаного ранку, якому не було його. Тільки тоді Фермінадаса збагнула, що проспала довго, що так і не вмерла, а тільки марно схлипувала в сні, і більше думала про Арісу, ніж про покійного чоловіка. Зате Флорентіно Аріса і на мить не переставав думати про неї. Відколи Ферміна Даса без жалю знехтувала його після тривалого і суперечливого кохання, а минуло відтоді вже 51 рік, 9 місяців і 4 дні, він не мав потреби змагатися із забуттям. Щоранку проводячи новориску на стіні своєї в'язниці, бо не було того дня, коли не траплялося чого б-небудь, що нагадувало б йому про неї, в часи їхнього розриву він мав 22 роки і жив зі своєю матір'ю Трансіто Арісою. Вони наймали півдому на вулиці Віконній, де вона ще з юних літ держала галантарейну крамничку і де, крім того, розпускала напряди старі сорочки та ганчір'я, продаючи це як корпію для поранених на війні. Флорентіно був єдиний її син, прижитий від випадкового зв'язку з відомим судновласником Пієм П'ятим Лоайосою – найстаршими з трьох братів, які заснували річкову компанію Карибського басейну. І цим сприяли швидкому розвитку парового судноплавства по річці Магдалена. Пій п'яти Луайса помер, коли Флорентіну було 10 років. Хоча він завжди потай опікувався отриманням сина, проте ніколи не визнав його за свого передзаконом і забезпечив йому майбутнє. Отож, Флорентіно Аріса, зрештою, спадкував одне прізвище матері. Дарма, що всім було відомо, що він його син. Після смерті батька Флорентіно Аріса мусив покинути школу та найнятися учнем до поштового відомства, де йому доручали розв'язувати мішки, сортувати листи та повідомляти клієнтів, що надійшла пошта, вивішуючи над дверима установи прапор тієї країни, звідки доставили листа. Його кмітливість привернула увагу телеграфіста, німецького емігранта Лотаріо Тугута, який, крім того, грав на органі під час урочистих богослужень у соборі і давав домашні уроки музики. Лотаріо Тугут навчив Флорентіно користуватися абеткою морзи та телеграфною апаратурою. І вистачило кількох перших уроків гри на скрипці, щоб Флорентіно Аріса заграв на ній як професіонал, дарма що тільки на слух. Коли він вперше зустрів Ферміну Дасу, він був найпопулярніший юнак у своєму суспільному середовищі, бо краще за всіх танцював модні танці, декламував на пам'ять сентиментальні вірші і завжди був до послуг кожному з друзів, хто коні хотів виконати для своєї нареченої серенаду соло на скрипці. Він був худий вже тоді, з індіанським волоссям, змащених пахучою мастю і гладенько прилизаним, у окулярах від короткозорості, які надавали обличчю, ще більшої безпорадності. Маючи слабкий зір, він також страждав від хронічного запору, що протягом усього життя змушувала його вживати проносне. Він мав усього один вихідний костюм, успадкований від небіжчика батька. Але Трансіто Аріса підтримувала його в такому доброму стані, що кожної неділі він здавався новісіньким. Незважаючи на його худоляравість, Підлюдькувати вираз і похмуре вбрання, дівчата з його оточення поте змовлялися і вдавалися до різних хитрощів, щоб лишитися з ним наодинці. І він також вдавався до всяких хитрощів, щоб лишитись наодинці з ними. І так тривало до того самого дня, коли він побачив Ферміну Дасу, і його невинності настав край. Він уперше побачив її, коли якось пополудні Лотаріо Тугут доручив віднести йому телеграму адресатові, чиє місце проживання було поки що не встановлено, а звали того чоловіка Лоренсо Даса. Флорентіно знайшов його в парку євангелістів у напівзруйнованому старезному будинку, де патіо скидалось накриту галерею якогось монастиря з хащами бур'янів по кутках і кам'яним фонтаном без води. Флорентіно Аріса не зауважив жодного людського шереху, коли йшов за босою служницею під аркадами коридора, де стояли досі нерозпаковані скрині з домашнім скарбом та валялися знарядді мулярів поміж купами невикористаного вопна і тюками з цементу. Бо дім під далеко рідні перебудові. В глибині патіо був обладнаний тимчасовий кабінет, де, сидячи за письмовим столом, куняв або в саме час сієсти дуже гладкий чоловік із кучерявими бакенбардами, які з'єднувалися з вусами. Звали його справді Лоренцо Даса, і в місті його майже не знали, бо він переїхав сюди менш ніж два роки тому і був людиною, яка не квапиться заводити собі друзів. Лоренцо Даса взяв телеграму з таким виразом, ніби довідався про жахливий сон, Флорентіно Аріса дивився в його безбарвні очі з виразом офіційного співчуття. Дивився, як він тремтячими пальцями намагався зламати печатку, бачив страх у його погляді, який так часто спостерігав у багатьох адресатів, які досі не могли думати про телеграми, не пов'язуючи їх зі смертю. Прочитавши телеграму, Товстун зразу опанував себе. «Добрі вісті!» – зітхнувши, повідомив він. І з усмішкою по легкості вручив Флорентіну Арісі п'ять неодмінних реалів, давши наздогад, що той не одержав би цих грошей, якби звістка була погана. Потім потис йому на прощання руку, що не було заведено у ставленні до розсильних телеграфної контори, і служниця провела хлопця аж до воріт, не так, щоб показати йому дорогу, скільки, щоб не спускати з нього очей. Вони пройшли в протилежному напрямку під аркадами коридора – але цього разу Флорентіно Аріса збагнув, що в домі є хтось іще, бо в порожньому патіо лунав жіночий голос, ніби повторював урок з читання. Проходячи перед кімнатою для шиття, Флорентіно Аріса побачив крізь вікно двох жінок – одну старшу і одну ще зовсім дівчинку. Вони сиділи близько, на близько поставлених стільцях і обидві читали з однієї книжки, розгорнутої на колінах у старшої жінки. Та картина здалася Флорентіну Арісі досить-таки незвичайним видовищем – дочка, яка навчає читати матір. Його перше враження було почасти помилковим, бо старша жінка виявилася тіткою, а не матір'ю дівчинки, хоча й виховувала її як рідну дочку. Урок не урвався, але дівчинка підвела очі глянути, хто там пройшов повз вікно. І той випадковий погляд став першим поштовхом до справжнього катаклізму кохання, яке через півстоліття все ще не вгамувалося. Про Лоренцо Дасу Флорентіну Аріса тільки зміг довідатися, що він приїхав сюди із Сан-Хуан де лас інаги незабаром після холерної пошесті, з єдиною дочкою та незаміжньою сестрою. Ті, хто бачив, як він сходив з парплава, не мали сумнівів, що прибув він із наміром тут оселитися бо привіз усе необхідне для добре обставленого дому. Його дружина померла, коли дочка ще була зовсім мала. Сестру звали Есколастіка, їй було 40 років, і вона виконувала обітницю, дану Святому Францискові. Виходячи кудись, надягала вбрання черниці, ну а вдома носила тільки черничий мотузяний пояс. 13-річну дівчинку звали так само, як і її небіжцю матір Ферміна. Люди вважали Лоренцо Дасу за чоловіка заможного, бо жив він, не обіймаючи якоїсь певної посади, а спромігся купити заготівку будинок у парку евангелістів, відбудова якого мала коштувати йому принаймні вдвічі дорожче, ніж ті дві сотні золотих песо, що він їх заплатив за нього. Дочка відвідувала коледж з'яви Богородиці, де панночки зі світського товариства вже протягом двох століть навчалися мистецтва та ремесла бути дбайливими й покірливими дружинами. За колоніальної епохи і в перші роки республіки туди приймали тільки дівчат із учними аристократичними прізвищами. Але розорені незалежністю старовинні родини мусили підкоритися реальностями нових часів, і коледж відчинив двері для всіх охочих, які могли платити за навчання, не вимагаючи від них стародавніх пергаментів. Проте ставлячи за наодмінну умову, щоб учениці були законними дітьми батьків, поєднаних у католицькому шлюбі. Хай там як, але коледж з'яви Богородиці лишався школою для обраних. І те, що Ферміна Даса в ньому навчалася, саме по собі свідчило про заможність її родини, хоч і нічого не говорило про її суспільне становище. Ці відомості підбадьорили Флорентіну Арісу, бо підтвердили, що пригарна дівчина-підліток із мигдалевинтними очима була досяжна для його мрій. А проте скоро виявилась і несподівана завада. Суворий режим, запроваджений її батьком. На відміну від інших учениць, які ходили до коледжу групами, аби в супроводі дорослої служниці, Ферміна Даса ходила тільки з тіткою, чия поведінка доводила, що їй не дозволено спускати небогу з ока, бодай на мить. Ось у який невинний спосіб розпочав Флорентіну Аріса своє потаємне життя самітнього мисливця. Уже о сьомій ранку вмощувався він на найдальшій лавочці в парку, вдаючи ніби читає книжку віршів. А у затінку мигдалевих дерев, аж поки проходила повз нього недосяжна панночка, на якій була шкільна форма в синю смужку, панчохи до колін на підв'язках, чоловічі шнуровані черевики, і в якої по спині звисала аж до пояса груба коса з бантом на кінці. Ступала вона з природженою гідністю, високо тримаючи голову, з чітко окресленим носиком і дивлячись кудись удалечінь. Ішла йшла швидко, притискаючи обома руками до грудей течку з книгами, і її пружна і кусарний хода, здавалось, свідчила, що сила не невладна над нею. Поруч, на силу встигаючи за прудкою небугою, виступала тітка в темно-сірій рясі, підперезана мотузягним поясом францисканців. І вона не давала найменшої нагоди підійти до дівчини. Флорентіно Аріса спостерігав, як вони проходять туди і назад чотири рази на день, а в неділю він шатував на них при вході з церкви, і просто бачити дівчину вистачило йому для щастя. З часом він усе більше ідеалізував її, приписував їй високі чесноти та уявні почуття, і через два тижні не думав вже ні про що, крім неї. Отож, він надумав послати їй коротеньку цидулку, написану з обох сторін Аркуша його вишуканим писарським почерком. Але кілька днів носив записку в кишені, міркуючи, як її передати, і поки це обмірковував, що вечора перед тим, як лягти спати, списав ще кілька аркушів. Отож, початкова цидулка стала перетворюватись на цілий словник ніжних фраз, запозичених із книжок, які він стільки разів перечитував, сидячи на чатах парку, що завчив їх на пам'ять. Шукаючи способу передати листа, він спробував познайомитися з кількома ученицями коледжу з'яви Богородиці, але вони були надто далекі від його світу. Крім того, він зрештою дійшов висновку, що було б необачно відкривати комусь свою таємницю. А проте він зміг довідатися, що якось у суботу – Через кілька днів після їхнього приїзду Ферміну Дасу було запрошено на танці, але батько не дозволив їй піти, рішуче відрубавши. На все свій час. Лист набрав уже понад 60 аркушів, написаних на обох сторінках, коли Флорентіно Аріса не зміг далі витримувати тягар своєї таємниці і розповів про все матері, єдиній людині, з якою іноді дозволяв собі певну відвертість. Трансіто Аріса зворушилася до сліз наївністю сина у справах кохання і спробувала просвітити його, посилаючись на свій досвід. Насамперед, вона переконала його поки що не передавати свій ліричний грозбух, яким він спромігся хіба налякати дівчину своїх мрій, адже в сердечних справах вона, певно, така сама зелена, як і він. А передусім порадила синові, що треба домогтися, аби дівчина довідалась про його інтерес, щоб вона мала час подумати, і його зізнання не стало для неї цілковитою несподіванкою. «А головне – ось що! – сказала Трансіту Аріса. – В першу чергу ти повинен завоювати не саму дівчину, а її тітку!» Обидві поради були безперечно мудрі, але запізнілі. Насправді того ж таки дня, коли Ферміна Даса на мить відірвалась від уроку читання, що його давала тіця, і підвела погляд. Подивитись, хто тим коридором іде. Флорентіно Аріса вразив її своїм виглядом неприкаянності.